Det har varit lika att handla för 600 kronor, tungt då. Ja, man har inga kraft kvar, det var helt skrutt verkligen. Behövde vi fylla på här, jag fick ju pengar av staterna då. Det var väl ingen regn precis, men nu har vi inte hittat solen fram utan det är ganska solt i hus i också. Bara tomma lägenheter. På jobba med, jag håller på att jobba här med PIN Vi har ju kanal 1 fungerar på att kunna en 2D Dalaradio Och så ska mixkanalen, direktkanalen och kanal 2 komma igång snart nu också här Men eh, som jag har sagt tidigare här och missat att informera om så har vi faktiskt här en speciell applikation för mobiltelefoner både för Android och Iphone den som heter Listen to my radio Den är gratis, man kan också betala så får man inspelningsfunktion och så vidare Och Det finns alltså en app som heter Listen to my radio.com För smartmobiler Och ni går till daleradion.webdudde.se kan ni se att de adresserna eller får ni söka själva Appen heter Listen to my radio. Det finns för Android och för iPhone. Och det gäller det att man ska skriva in i sökfältet. Då ska man skriva in kanalnamnet. Namnet på kanalen. Man ska inte skriva någonting med Sverige kanalen alls. Man måste skriva. Man måste skriva kanalnamnet, till exempel kanalen 1 och så vidare. Om vi går till dalradion.webnode.se så finns det Till mig på Gunnar Andersson på Blogspot. Där står det exempel på amn som kan skriva in i sökfältet på den här appen det är som heter Listen to my radio. Men man betalar så kan man spela in och så vidare också. Annars är det gratis. En app som heter Listen to My Radio. Den finns för Android och för äh, iPhone. Och man I sökfältet skriver du kanalnamnet. Exempelvis kanal 2D. Och sen tror jag att den börjar söka automatiskt. Det kan eventuellt dyka upp annonser också, så du måste ta bort det. För det är ju annonsfinansierat. Och vi har tidigare informerat och vissa till program så att vi kommer att ta upp det i princip varje program här. Och snart fler kanaler att börja fungera igen på TuneIn Men som använder till in, där inte alla kanaler fungerar riktigt ännu efter kanal eller serverändringar så. Det finns en annan app för mobiler. Och ni kan även lyssna via TuneIn.com Eller jag menar, eh, i mobiltelefonen eller på Zoom radio och skriva in kanalnamnet i sökfältet. Om det dyker upp annonser så får ni ta bort dem och vill ni betala så kan ni också spela in med den där appen så är det gratis. Appen heter Listen to my radio. Om ni går till daleradion.vnode.se så finns det en länk där. Då kan ni se exempel på vilka kanalnamn ni kan skriva in i sökfältet. Och så kan man lägga till också som favoriter i den här appen så att man alltid har dem. Och man måste nog trycka på en play-knapp ligger längst ner för att den ska börja spela. och så att. Äh, äh, ja, jag tappar bort lite grann här. Har ja, du solen i alla fall? Då har jag är ju jättelitet och så vidare här. Jag äh, har det, det här och så. Jag har verkligen ingen mer nu det var i alla fall ingen regn och nu har ju solen tittat fram och nu ska det bli soligt i morgonen som måste kunna komma ut igen I söndags var vi 1,7 mil och runt hälsa, var vi minst en bil och så, innan sen kommer jag under så det är ganska jobbigt men. Så jag sa att vi kommer informera om den här appen Listen to my radio Jag kan inte i os och få i mig lite grann. Den här protein Med tabletter och så vidare där Och jag är ute många mil i skogen här över veckorna och pratade i timmar med mobilen där så att man är trött och blir häsa halsen och jag orkar inte mer när jag hamnar på Ica, det är slut. det är ju tungt att bära hem, där jag måste ju fylla på här, vilka pengar av har startat, men jag orkar inte mer. Och är äh, solen gassad på här då. Jag har gjort det mer sådana här Dextrosoltabletter Dex Proteinmilkshake och så vidare Ja, nyttiga drycker och lika juice och så Jag har i princip samma gubbar och tanter man brukar känna igen Ja, sen tidigare Man känner väl lite personal och lite gubbar och, gubbar och tanter och så vidare som man har sett det var ingen regn där båt i gården, inneseters skull och minst en mil där och det hann ju inte hem riktigt så kom det inte regn. Men jag kunde faktiskt använda samma jacka och samma byxor faktiskt. Det hade ju torkat och nu har solen kommit fram också. Det är väldigt östligt för gården här. Ett hus mitt emot som är tomt i princip tot där på asylsökaren Och även hus längre bort här i området så det verkar vara väldigt mycket. Tomma lägenheter dött ödsligt man ser i princip inga människor och det ger ett väldigt ödsligt intryck av den här orten faktiskt, det är ingen far till det hela. Men nu ser jag här att solen har tittat fram, jag har ju tänkt för överallt här så att vi ska få en sol som en strålkastare i trynet här och... ja, Jag måste ju fylla på helt enkelt, men sen är jag absolut ingenting mer. Utan... Och nu ser ni från funderad igen här Tillbaka, enkla så Och ska det lite i josen och så så att jag får i mig lite nyttighet Jag bestämde ett par trådlösa också här Så verkar bra och eh, Man kanske köra med sladd eller med trådlös överföring och eh, Jag har ett par vita Philips här, jag hade ett par svarta också Men de gick ju sönder och de har tydligen utgått där från ett och ett Men jag hittar på andra där så verkar bra Och med jag beställer kan man köra med slant faktiskt Eller via eh, trådlös överföring det Här kan man faktiskt välja mellan eh, kamer ja, Jag jobbar lite grann med sidor då här Dalaradio.web.se och så förbättrar det Justerar och så vidare så att det ser lite bättre ut. Jag har bäddat in, jag har bäddat in på dalaradion.se har jag bäddat in Sverigeknalen 1, fått 2D och dalaradion. Och sen ligger svenska favoriter också där. Då. Men det kommer att bli mer och fler och sådana här. som kommer att börja fungera faktiskt ja de kommer börja att fungera inom de närmsta dagarna det gäller ju direktkanalen som inte har någon ström just nu för jag byter inte i samråd så det är så jag missat och uppdatera där. så direktkanalen och en mix Kanal har vi Vi har kanal 2 också Det 2 Det som kommer att börja fungera också Det är alltså eh, Direktkanalen När man söker på direktkanalen, det går inte nu Men sen när det kommer igång så kan man kunna söka på den Men jag har öppnat av den förresten Så den ska hela Sverigekanalen direkt sen Så det är en direktkanal Mixkanal Kanal 2 som har uppdaterats idag med en ny serveradress till TuneIn där borta i Ja, USA. Och det var ju serverändringar på flera kanaler i somras här, jag glömde bort, missade att kontakta TuneIn där borta i USA. Ja, vi har ju tidigare informerat också om den här appen Listen to my radio. Och den fungerar absolut som ett alternativ till TuneIn för att där på Listen to my radio så fungerar alla kanaler som vi har där nämligen Om man skriver in rätt kanalnamn i sökfältet där Jag ska inte börja söka själv Jag tror inte att man behöver trycka på sökning utan att börjar söka automatiskt sen. Den play man ska trycka på ligger längst ner till vänster, Det är en liten play playknapp Det är inte den i mitten man ska trycka Utan Längst ner till vänster ska man trycka på play playknapp då då ska det på börja strömma. Och Om kanalen sänder från Winamp, observera endast från Winamp. Då ska det normalt sett vara en bild på artisterna och banden som spelar om det är musik eh, mp3-filer med musik. Endast i Winamp. För om kanalerna sänder från Winamp och det är musik vill säga, mp3-filer med musik. Uh, inte ihops som alltså en Utan uh, ja, lösa låtar så att säga Då ska man kunna se Artisterna fina bilder Och se också titlarna så att säga Och det fungerar bara om det är vanliga musikfiler Och det sänder från en Winamp Den är var avstängd här men jag såg att det funkade tidigare Det ser väldigt snyggt ut faktiskt men det fungerar bara från Winamp Det, det fungerar inte från de här det kanalerna Med de kanalerna, kanalerna som ligger i Winnam så det är det väldigt snyggt faktiskt där Och om ni vill se Vilka kanalnamn som man kan skriva in i sökfältet på appen Listen to my radio Då ska ni gå till dalaradio.web.se Det finns ju en infofil som leder fram till underandersson.blogspot.se. Och där kan man se då, så säga de här kanalnamnen det är några exempel på kanalnamn Så man måste, måste skriva in i sökfältet på appen listan to my radio den finns för Android och för iPhone man kan söka efter den där appen Vi har länkar också till den på radio.webdude.se så det finns för Android och för Iphone Och man måste skriva in kanalnamn I sökfältet Och Sen tror jag, jag börja söka fält Själv Man ska alltså inte skriva Sverige kanalen På den här appen Listen to my radio I sökfältet Inom några dagar Inom några, inom några dagar här Så kommer det troligtvis att Tune in Kanal 2 att fungera och den här Direktkanalen som nu kommer att heta Sverigekanalen Direkt att fungera och även Sverigekanalen Mix kommer att fungera Just nu fungerar kanal 1, 2D och Dalaradion De bygger inbändade på Dalaradion. Det Dalaradion.se tillsammans med inbäddade svenska favoriter där på mina fm radio i min mobil så fick jag faktiskt eh, in eh, P4 Uppland igår, uppe på och eh, Ja det var lite ostabilt och så naturligtvis när man är ute rör sig där. Men eh, sändare ligger alltså i Östhammar, i Roslags kusten. 50 000-60 000 watt sändare 1,6 MHz P4 Uppland. Och på 30 sjövägen fick jag in lite grann av FM F5 också. Och de har tidigare funnits på TuneIn, vilket de inte längre gör. Men det finns däremot en applikation för smartphones om man vill lyssna på Wolf F5 i faden som spelar häftig rock-rollmusik. Och, och ytterligare en förening kommer att bli sändad där nu snart med rockmusik. Volf 5se De har en app för Android och en app för iPhone. En särskild app alltså. Smart mobiler om man vill lyssna på F5, En närunder sändare i Falun Som brukar spela ganska så och rockar, billig och liknande där Och på lördagarna kör man lördags ja herregud Ja vi har ju tidigare informerat om den här appen Listen to radio Den var ganska länge sedan sist så vi ska faktiskt i princip ta upp den nu I varje program här att det finns en applikation för Android och iPhone Man kan lyssna på våra kanaler som ligger just på Listen to My Radio Vi har ju två kanaler som ligger på kaster.fn och vi har även några två som ligger på My, My Radio Och sen kan man lyssna också på kanalerna via mobilwebbläsare alltså också och trycka på en play-knapp där Det är ganska länge sedan nu som vi är informerade, informerade om den här appen som alltså heter Ja, den heter Listen to my radio Du kan söka på det och på så. Så, det finns en länk också, där. den här appen finns på flera olika ställen, att ladda ner Då ska man skriva in kanalnamnet där, det gäller endast de kanaler som ligger just på Listen to my radio Och man kan även lyssna med mobil webbläsare genom att trycka på de här länkarna som finns på dalaradio.web.se och den här i också lyssnar direkt längst ner Man trycker sig ner där Då Ska man klicka på en play-knapp så det fungerar ju även en mobil webbläsare och inom några dagar så kommer ytterligare några kanaler att börja fungera Igen på Det gäller kanal 2 Direktkanalen som kommer att heta Sverige kanalen direkt och Sverige mix så att ytterligare några kanaler som inom några dagar kommer att börja att strömma och spela igen på Tune in, jag har nämligen missat att uppdatera det där Så det är, eh, Serverändringar som har varit här under Kanal 1 fungerar, 2D fungerar och Dada Dalaradion fungerar Jag tror att Dalaradion och kanal 1 är nog samma kanal 1, Dalaradion och kanal 2D fungerar har jag fått igång på TUNE In. Men det är ju den här kanalen som inte fungerar Efter tidigare serverändringar, jag sköter allt själv så det blir ju ganska mycket Och ibland kan jag missa att sköta mina tekniska... Äh, här Ja, nu har ju solen kommit äh, fram här och så Och jag behöver verkligen fylla på från där och det var tufft att släpa hem Jag rensade bort lite skrep och ja, det tar på krafterna faktiskt och så Jag måste vila i sängen och så vidare och, ja, Jag har helt enkelt inga krafter kvar att ta mig ut någon mer på den här dagen så att säga. Utan Jag måste koncentrera mig på att vila upp mig så pass mycket som möjligt här och försöka komma ut Jag tyckte det såg ut att kunna bli soligt beder under morgondagen, nu har solen börjat tränga fram lite grann över Långsuttan Och det börjar bli lite svalare ute Jag kom hem med lite regn igår faktiskt, jag i New Ceders kommun Och det var lite lätt regn där och ja, det regnade ju på ganska bra men jag kunde ändå ha samma Samma Samma byxor där Ja, jag kunde ha samma byxor och samma... Samma byxor och samma jacka kunde ha faktiskt där Och det är väldigt ödsligt här Hur ser vi inte emot? verkligen I på att ett tomt Man ser inga barn som leker på borden Det ser väldigt ödsligt ut och så vidare jag, eh... jag har sett att det finns ytterligare ett antal tomma lägenheter i området bredvid också där Så det ger ett väldigt ödsligt intryck av den här Orten också, jag rensar bort Jag dansar bort lite här också Jag kan inte rensa bort allt skräp men... Jag är tung och så mycket jag stanna och vila och så Och då passar jag på att plocka upp lite skräp så det och att skräpa här Men så att jag ligger lite grann och, och skräpar helt enkelt här jag fick bort lite skep igår också faktiskt där och det var ju gubbet som hade lagt ut när äpplen till inte välja någonting på puck och flaska där då. Ja, det var en soppåse också där. Så jag fick inte med jag och slänga. Så att. Vi äh... ska vi ta och börja köra igen information här om den här appen till 2 jag gjorde ju tidigare ett antal så mp3-filer med informationer och så Jag orkar inte med mycket som helst Helt enkelt, jag gör inte det faktiskt Vi ska se här om vi kan ta och spela upp Från webbläsaren här Nu ska vi se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 Rädd alltså ner appen Listen to my radio. Skriv in kanalnamnet till exempel kanal 3D och sedan söker ni appen alltså Listen to my radio. Uh, Om ni går till Dalaradion.webnode.se Om ni går till Dalaradion.webnode.se Dalaradion.webnode.se Så står det där att ni kan ladda ner den här appen Listen to my radio och sen finns information och lägg till Vilka kanalnamn som ni kan skriva in i sökfältet där att Vi börjar söka själv sen Det är så de måste Göra för att kunna lyssna på oss De ska inte skriva in någonting i kanalen Alls utan i sökfältet där på den här appen Listen to my radio Så ska man skriva in namnet på själva kanalen våra kanaler har olika namn Kanal Namnet alltså då Och på tuning Så fungerar bara ettan Sverigekanalen 1 Sverigekanalen 2D Och Sverigekanalen Dalaradion Men ytterligare tre kanaler tror jag det är som Inom några dagar förhoppningsvis kommer att börja fungera igen och till det 2 Och eh, det nya namnet är också Sverigekanalen Direkt och Sverigekanalen Mix som inom några dagar kommer att börja fungera. Men som ett alternativ till TuneIn.com eller TuneIn-appen för smartmobiler så kan man ha en applikation som heter Listen to my radio det finns på för Iphone. Så ni kan söka efter appen Listen to my radio. Och sen ska man skriva in kanalnamnet i sökfältet. Jag tror du börjar söka av sig själv. Observera att den är gratis. Men man kan också betala och då får man exempelvis möjlighet att spela in också med den. Och man ser den gratis där. Och det kan förekomma annonser eftersom det är reklamfinansierat. Så att om ni ser annonser så får ni trycka bort dem, ett kryss upp där uppe. För det är ju så. Det kan ju dyka upp reklam naturligtvis typ, där. Vi går till daleradios.web.se som är länkta till customers.blogspot.com. Jag tror man har kommit till blogspot.se Och där har jag gjort lite exempel på några av våra kanalnamn Så ni kan skriva in i sökfältet där Vi har ju flera kanaler Men några av våra kanaler Finns det exempel på namn på kanaler, kanalnamnen där så jag säga kan skriva in i sökfältet i appen Listen To My Radio. Och sen tror jag att det börjar att spela av sig själv. Det kan jag så här. Jag kan ta och logga in på blogger som ska jag ta och läsa upp de här. Exemplen. Så kan ni ha dem i huvudet eller skriva upp dem med papper och penna. När vi har den här appen Distant Video för Android eller för Iphone Då har vi här några exempel på Kanalen, namn Som ni måste skriva in i sökfältet Jag tror det börjar söka av sig själv sen där, man behöver inte trycka på sökning tror jag Det kan förekomma annonser som dyker upp och då får ni trycka bort dem ett rysst högst upp tror jag. Jag har ju tidigare gjort speciella, så kallade jinglar om det där. Jag ska strax ta och namna några av våra kanalnamn här. Och så kan ta www.radio.webnet.se Det finns en länk där med information till Andersson på blogspot.com jag kan ni se några av våra kanaler Kanalnamnen alltså Det första i I domännamnet där Sen kommer punktlisten tomyradio.com exempelvis där. Men just det där i början Det är det som är själva kanalnamnet För att hitta Bland tusentals andra stationer som ligger just på listan To My Radio Som är en streaming hosting alltså En streamingtjänst från England Som är gratis, man kan också betala Men eftersom alltså det är gratis så är det också reklamfinansierat naturligtvis Med ads som det kallas Vilket man inte har om man betalar och man kan även betala på den här appen liksom radio, Och så slipper man reklam och så vidare Och man kan spela in det och så vidare då. Ja men jag ska ta till kanalnamnen här, här. Jag loggar in här som är min. Om ni har papper och penna eller om ni spelar in när jag pratar eller har papper och penna eller har i huvudet här. Då ska vi ta upp några av våra kanalnamn och upprepa dem några gånger. Vi kommer att ta upp det här i princip i varje program och tips om den här appen Applikationen för Android och iPhone En app som heter Listen to my radio Och sen när ni Om ni har en smart Sen när ni har den här Appen Listen to my radio Så måste ni skriva in Kanalnamnet i sökfältet Så får en sedan sök Men jag tror den börja söka av sig själv Då ska vi ta några Utav kanalnamnen. Och då börjar vi med eh, Antingen spelar in det här Eller har i huvudet Eller har papper och penna och skriver upp Så har ingen papper och penna Så gå och hämta det nu Jag ska upprepa det några gånger Kanalen 1 Med siffran 1 Skriv in kanalnamnet i sökfältet Kanalen 1 Med siffran 1 och så har vi kanal 4C Kanal 4C Så har vi kanal 2D Och så har vi kanal 3D Kanal 3D Så har vi ett kanalnamn som heter direkt Alltså kanalnamnet direkt Vi har ett kanalnamn som heter direkt 3 med siffran 3 Direkt 3 med siffran 3. Nu har vi mix 2 med siffran 2. Så har vi en kanal som heter mix. Observera att det är 3x efter Det heter alltså mix med 3x. Och slutligen här i exemplen så har vi en kanal som heter Dala Radion. Dala Radion. Vi tar och repeterar det här. Antingen spelar in eller har det i huvudet. Eller skriver upp på papper och penna. Och sen kan ni också lyssna på det här programmet i efterhand. Appen heter listen To My Radio, finns för Android och iPhone. När ni har den här appen, ska, ska, ska ni skriva in kanalen, namnet i sökfältet. Jag tror, det bara, jag tror att den börjar söka automatiskt själv där. Men minst lätt. Det kan dyka upp annonser också. Och sen om ni vill betala så slipper ni annonserna och kan även spela in dem också. Så är det är gratis. Här har vi några exempel på kanalnamn Så ni kan skriva in i sökfältet för att kunna lyssna på oss via appen Listen to my radio Kanalen 1 med siffran 1 Kanalen 1 med siffran 1 Kanal 4C Kanal 4C Ja, sen har vi kanal 2D Kanal 2D Kanal 3 D, kanal 3D Så har vi en kanal som heter direkt Alltså namnet direkt Och Jag tror att den började söka själv också Jag tror att man började trycka på sökning Så har vi direkt 3 med siffran 3 En kanal som heter direkt 3 med siffran 3 Och en kanal som heter mix 2 med siffran 2 Mix 2 Och en kanal som heter mix observera att det är 3x efter mix med tre alltså. och slut igen Dala radium Dala radium och eh. vi har ju fler alltså kanaler det här är bara några exempel på Kanaler som sänder från Winnamt och från Bad eller från Edcast och endast de kanaler som sänder från Winnamt. Och om det är musikfiler, mp3-filer med låtar, då kommer ni i den här appen Listen to My Radio. Allt fungerar som det ska. Se en bild på artisten. Och, eller bandet och även under så kommer det stå vilken titel låtarna har eller låten helt enkelt där. Jag kunde se det tidigare också i den här appen, men det gäller endast om det sänder från Winamp, C-dator eller D-dator och om det är vanliga musikfiler Ni kommer alltså då kunna se artisterna eller grupperna, banden och under kommer det stå vad låtarna heter, eller låten heter men om vi sänder från Valt eller från EdCast så kommer ni inte se några bilder eller få fram några titlar på de här artisterna. Det är alltså Winamp som skickar det upp till ShubConserverna. Eh, titlar och, och, och, och, och ja, omslagen på de här eh, skivorna så att säga. Ja, Men det fungerar alltså bara från... Det fungerar helt enkelt bara från... Eh, Ja, bara från Winamp helt enkelt där. Och de här kanalerna kan man ju nå alltså med en mobil webblesa till exempel Chrome. Mobil webblesa Chrome kan man komma fram till alla kanaler som ligger på Listen radio. Trycka på någon play-knapp man ser där så skulle kunna börja spela. Och kanalerna på, på Caster.fm, likadant, de fungerar också en liten play-knapp man trycker på. Eller om det är om ni är på MyRadioStream.com så går det också att trycka på en play-knapp där de avsätter. Nu fick jag igång kanal 2D också här. Men ytterligare några kanaler är nu också efter tidigare serverändringar. Under sommaren. Mm. Där borta i San Francisco, USA. Jag har alltså missat helt enkelt det där. Så tyvärr är det några kanaler som inte är synliga, så att säga. Det finns inga strömmar. Jag har uppdaterat ytterligare några kanaler under dagen idag. Kanal 1, dalar och D. kanalen 2D fungerar just nu. Men ytterligare. Ytterligare några kanaler kommer att börja fungera inom några dagar Det är mycket att tänka på, så jag har missat det här Jag kan skriva in också här på på så kan jag direkt på sidan skriva in några kanalnamn Som ni måste skriva in i sökfältet Och sen ska ni ju väl trycka på så sen slocknar och sen trycker vi Värna igen så ligger det som en favorit också Det är ganska bra applikationer där Om ni inte betalar så kommer ni att få se annonser men de får ni ju trycka bort Det är ju reklam överallt Men om ni betalar så slipper ni se annonser där Och kan ni även spela in också den här applikationen Den har nämligen den funktionen eller Om man betalar alltså Betal funktionen Ja nu har ju solen Jag titta fram lite grann här Jag hade med en väska men jag hade också en tygpåse stor, stor svart som jag hittade på på vägen. ibland ska jag prata I morse med den ena Miljöinspektören på Hedemora kommun Matilda Nilsson Och eh, de har sett de här eh, Gamla metallrören som ligger i skogen Där bakom De ligger alltså bakom eh, bygdegården i Österby rostiga och danna, det är någon slags gamla metallrör som ligger där faktiskt och de verkar ligga ner i själva marken har de legat som hon sa där, Hon har legat bra länge där faktiskt Jag rensade bort igår i skogen här ut med Flyttesjövägen där, med gubben som har lagt ut några äpplen till älgarna men det var ju puck och det där tom och så var det på soppåse också och på Krempovägen har man släckt en stor matta och strålkastar och annan dynga. Som jag har pratat med Miljöinspektören om på för hela våra kommun. Och sen är korsningen till på vägen som ligger också ett däck. Och sen står en bil också bakom sporthallen i Långsötan. Jag har pratat med polisen om den här bilen för en två veckor sedan och den står fortfarande kvar. Den har punktering på alla däcken och krossade sidorutor. Det är en ljusgrå BMW Så att kommunen skulle kolla upp det där vad det är för typ av bil Och att, att den står där och Har stått nu i flera veckor faktiskt Trots att jag har haft samtal med polisen om den här bilen Observera att den inte Var anmäld stulna En ljusgrå BMW Med punkteringar och krossade sidorutor och jag kan inte förstå faktiskt hur det kan komma så att den fortfarande står kvar Bakom sporthallen i I långsötan här faktiskt, jag tycker det är mycket märkligt faktiskt och dessutom brukar poliser markera också med Plastband När man kommer fram till sådana här Övergivna bilar med punteringar och med Krossade Rutor och ännu. Ja, ännu märkare var ju faktiskt att den. Ännu märkligare var det faktiskt att den här bilen inte var använd stulen faktiskt. Med punktering på samtliga däck och krossade sidorutor. Och polisen har ju varit på plats. och har ju stängt både bakluckan och alla dörrarna och även flyttat på bilen lite grann. Men det är att den fortfarande står kvar faktiskt här Och det är tråkigt att få en massa så spänn och dynga Som åker ner i papperskojen där ja, metallrör, Metallrören som ligger i Österby bakom bygdegården där De har legat väldigt länge där i skogen faktiskt Det är väldigt rostiga gamla Väldigt rostiga gamla, kan vi säga, metallrör som ligger i skogen. Där. Så det finns lite eh, skräp och så som man upptäcker här. Jag eh, ransade bort lite skräp också på nånstans här. Det finns ju mer i för sig. Jag kan inte plocka allt, det ser väl hyfsat ut. Men det ligger lite skräp på några ställen här. En del av skräpet får jag med mig hem där, så. inte hundra procentigt så att säga, men ja, 80-85 av skräpet får jag bort i alla fall. Jag ska ta och skriva in här. Det vill säga. Jag håller koll på läget när jag gäller nedskäpning i långsjuttan och utanför. Långsutan och när jag är större, det ligger skep i motionsspåret till exempel som ska hämtas upp och så, taggtråd och grejer där. Och ut med kamp på vägen och så. Och bakom bygggården Österby men ut... utanför Nordviken där så var det skep också, med metallskrotar. Men det är borta faktiskt. Och jag fick bort en tidigare gammal brödcontainer också som har stått här i många år på ett fält utanför igen jag jävla planker och sånt, så att jag håller kontakt med de här Miljöinspektörerna på kommunen Med mindre skräp kan jag gärna intevis få med händer Men det går ju inte om det som vi, vi kan på vägen där, en stor jäkla matta, det kan jag inte jag släpa på och Jag ska skriva in direkt här några kanaler på dalaradion.webnode.se Jag var inne på Twitter också på morgonen här och tipsade lite människor och kopierade in text där vi lägger så att en del upptäckte att sverige finns och så. Och att man kan lyssna på oss via appen Listen to my radio. Jag tror att NMR fick ungefär 2187 röster tror jag till riksdagsvalet. Det totalt fiasko och AFS har fått cirka 20 riksdagsröster riksdagsröster så att det är ju totalt fiasko faktiskt. Vilket man inte vill erkänna man. Ja, det gick ju inte alls. Jag ska ta och skriva in. Jag behöver jobba lite grann med de här sidorna. Och Ta bort felaktiga texter, länkar och förbättra texter och så Så att det blir lättare och enklare att hitta våra kanaler och så vidare. Jag ska ta och skriva in här. Nu kan jag väl se kanal 2. Så det går att jobba lite grann med de här sidorna och förbättra dem så att säga För Det är enklare och lättare Att hitta våra kanaler och hur man lyssnar och så vidare via appar och så här Kanal 2D Och så har vi en kanal som heter direkt Och en heter kanal 3 D. Ja, en heter mix 2 också där Mix 2 Så sökningen sker automatiskt här Inte trycka på någon sökning utan det verkar som det nu får bilen avstängd här och satt bilen en gång, men jag tror att det sköter sig själv tror jag. Så att om man jobbar lite grann, jobbar med de här sidorna. Men som admin så blir de lite bättre. Man kan förbättra dem helt enkelt där. Om man lägger ner lite tid på att jobba med dem där. Faktiskt. Och jag köpte med så här såhär tabletter och så vidare protein, in milkshake och ja, lite så här drycker som man blir nyttiga av Eller pigna till utav och så vidare Ja jag tog en kopp te där borta Och så. Och solen har, väl, solen har väl tittat fram lite mer också här Det var väl inte någon direkt regn där ute där men det var väl lite grådaskigt där Det hade ju regnat också tidigare Det kom en skvätt igår också, jag är inte hem riktigt där men Jag kunde faktiskt ha samma byxor där och jacka Som igår Han väl, han väl torkade, det var ju Blött i skogarna sen tidigare där så att det blev ännu blötare men det är bara vatten där som man torkar ju I princip så är väl alla lägenheterna tomma i huset mitt emot på gården där Tömt och så och även i området bredvid är det en massa tomma lägenheter så att det ger ett väldigt ödsligt intryck av det här området faktiskt. Man ser inga barn som leker på gården och man ser inte mycket asylsökande precis här, det är ganska ödsligt här. Men å andra sidan det är det ganska lugnt och tryggt och så, det går inte jämfört jämföra med Wallsta där. mycket fler invånare och en massa kulturrikare i tusentals. Vi hade ju två förskolor också för där på Sleipigatan, det var ju Ragna Förskola och Edda Men så de byggde ut också, så det var ännu mer unger där som Det Men så är det ganska dött då Ödsligt här Jag har en väst också för förut här utanför Långsutom här men det är så varmt så Jag tar av med den faktiskt där, det är en här fodrad, kortarmad väst Nu jag på par varmhanteringsbyxor på mig också, det börjar också bli varmt faktiskt Jag kan ta lite i kajosa också Nu har jag till där. Ja, jag måste ju fylla på där, det är orkar, mer så tungt så har jag inget mer som Man kan på att den har alltså skrep och upp ursbackor och trappa man ska släpa allt också här Ja, man har inga krafter kvar alls, utan man måste vara vila. Och har tittat fram och i söndags var vi i kör runt 1,7 mil och minst en mil igår också in i Seders kommun. Men så är jag är ute här i skogen och går många mil i veckan här då. på innan vintern kommer här och pratar i mobilen också här i röst. Inspelar den i många timmar Jag får lite hes röst och så. Men vi ska tipsa om den här appen i varje program i princip. Du har ju missat det. Den här appen Listen to my radio. Gå gärna till dalaradion.webnudel.se Men man kan ju också lyssna via en enkel vanlig mobil också. Själv var jag i kron där. Den är avstängd här men Så fungerar det fungerar ju också. Att man lyssnar med en mobil en webbläsare. Exempelvis Chrome du ska fungera och då kan man skriva in de här eh, hela eh, subdomennamnet, namnet alltså inte bara kanalnamnet utan hela, eh, hela den här verken alls så eh, och eh, då blir det blir en punkt listen to my radio också efter de här kanalnamnen så att säga exempelvis kanalen ett med siffran ett var det är punkt to my Sen får man då trycka på den där play-knappen där Så ska det spela De kanaler som ligger på Listen to my radio Och även de som ligger på kaster.fm också Det fungerar också med en mobil webbläsare. Där man kan lyssna via Mobil webbläsare också Vi har tre kanaler som fungerar nu på in. Men jag tror att det är ytterligare tre kanaler som snart kommer att börja strömma igen Jag har uppdaterat ytterligare kanaler idag här Ja, det var fyra Som inte fungerade Som inte strömmade, men efter servländningen det somras Men det var väl igår tror jag Som jag in kanal 2D Kontin in Sverigekanalen 2D Så den, den fungerar vi har tre som fungerar, och ytterligare tre stycken ska inom kort snart hopp, att precis kunna börja strömma och spela igen. Vi hade fyra som alltså vi inte ville spela, men en är igång här nu, kanal 2D. Vi har alltså direktkanalen, mixkanalen och kanal 2 som alltså inte strömmar. Och de har jag så att säga uppdaterat här idag. Jag var väl inne där förr, så att inte tidigt än. De var ju en väldigt massa användare, va? så att eh, man får ha lite tålamod där faktiskt att så. Vi kommer att kolla upp det under veckans gång. Direktkanalen kommer i fortsättningen heta Sverigekanalen direkt. Och Mixkanalen kommer heta Sverigekanalen Mix och eh, Sverigekanalen 2. Så att vi har tre kanaler som fungerar nu Sverigekanalen 1 Och en som heter Sverigekanalen Radio Och en som heter Sverigekanalen 2D Och det var fyra som inte strömade Efter serverändring Men nu är det tre kvar Kan Det alltså alltså Sverigekanalen Direkt Som det kommer att heta, i Mix och Sverigeknaden Ja, vilken varandra röret tredje där Men det tar några dagar och så så att vi håller koll på det under eh, veckan här att de börjar strömma för att vi hade alltså flera stycken kanaler som helt enkelt bytte sin. Serveradress här under eh, sommaren och hade jag då Jag eh, hade faktiskt missat att kontakta Tionin där borta i USA Jag kanske glömde inte av värmen faktiskt där och så Det var ju 30 grader varmt och så här Så att, eh, jag får väl skylla på den här enorma eh, värmen som var här tidigare under sommaren Ja det kanske var därför faktiskt det var den här värmen som gjorde att man inte kunde tänka klart 29 grader varmt var det i stunden och svettig och så Men så att man var någon på det faktiskt då den här värmen som ställde till det Det var ju flera kanaler som gjorde större och det har ju genom åren lopp Ibland har det är tyvärr blivit så. Det har inte blivit ändringar av serveradresserna. Och då gäller det att kontakta de här. Tjone och så. Och få igenom de här. Jag fylla i de här formulärerna och skicka iväg. Vi har ju några kanaler på listen to my Radio. Alla flesta faktiskt där är ju på. ListenToMyRadio.com Och några ligger på. Caster. Jag tror det är två stycken som har vi också på MyRadioStream.com Så att nu när jag är Tomma lägenheter och jobbråden här Ötsligt då Mörklaktig lägenheter Nu blir det ännu färre Asylsökande och mindre Med kulturerikare ungar Och så Ja, det blir ännu mera. Ja, dock. Sluta så här. Nu ska jag se. My radio. My radio stream. Kom. Jag kom in på Sveriges Radio här Solen har börjat titta fram till slutet har jag börjat Lätta upp måltäcket Ja, det var asket när jag var ute Men jag tror inte det var någon regn, det var någon uppehåll Det hade ju regnat så var tidigare Och morgondagen såg bra ut också Ja, typ växlande Men månlighet vi se där Så det finns olika sätt att lyssna på våra kanaler och glöm inte bort att komma ihop sina vänner och att stödja oss också. Ekonomiskt faktiskt på donationer på adressen Donera.tk Donera.tk Det är överför enkelt med hjälp av Paypal. Det enda som behövs är faktiskt en e postadress där. Det är bara att följa så att säga och, och ja, det är ganska enkelt där. Tack till Kim Blodqvist också. Om eh, man går till sverigkuralen.com där också Så kan man se ett e-konto där man också kan överföra pengar på och Besök gärna dagenstider.tk dagenstider.tk och radiochatten.tk Det händer ibland att jag lägger ut länkar där och dagens, så. Och på dagens så på dagens så På dagens så brukar jag normalt sett annonsera ut Programstarter också där Liksom på kortadressen tidig. .cc snedslägg Lyssna! Här avslöjar man då politiker här som har gjort fel så att säga och En del gör ju det medvetet och så att åka taxi i tjänsten fast det är liksom egentligen privat va? Och Och alltså en del gör medvetet fel Men en del gör rättet de liksom Jag kan ju näcka Olsson från AFS här Som bara fick 20 000 riksdagsröster Hon mm. jobbar som advokat faktiskt här Och en av hennes klienter har varit faktiskt asylsökande Och AFS, AFS vill ju släppa en massa utlänningar och jobbar hon som advokat och har förutsätt asylsökande där. Tjänat pengar alltså på asylsökande. Jag tycker det luktar lite hyckligt faktiskt. De har ju fått skilja på att hon har det som ett yrke. Hon är advokat. Hon tjänar alltså pengar på att uh, ha som till det som AFS vill få ut så många som möjligt där. Ja, där ser man. ja, det här är inte Stockholm precis, men Stockholm ligger faktiskt på sol och 22 plusgader och Jag tror att det blir väldigt hög värme faktiskt när det är nere i södra Sverige här Det är till och att högtryck som ger hög värme nu i södra Sverige. Och Stockholm har faktiskt plus 22 grader inte fast den här så högt men Å andra tider har det faktiskt klarat upp lite grann här. Efter mycket om och men. När jag var ute där när jag öppnade Ica-butiken och då var det ganska grådaskigt och så det hade jag ändå slutat att regna. Och intressant är att Sydko eh, Sydkoreas presidenter för första gången besöker Nordkoreas huvudstad Pyongyang Och det gäller naturligtvis det ett Gippho, ett stort Gippho. Och frågan är, vad kommer att ske? Vad kommer att ske mellan Nord och Sydkorea? Kommer länderna att eh, samarbeta och eh, förenas igen och, och så. Just nu ser det ju positivt ut faktiskt där, men det kan ju snabbt vända där Och det är ju egentligen vansinnigt det, det är samma folk Det heter Nordkorea och Sydkorea Men egentligen är det inte så, det är Korea egentligen Som efter kriget på 50-talet har blivit uppdelat i Nord- och Sydkorea med helt olika politiska system och hur man ska kunna förena de här två länderna som eh, ja, Sydkorea är ju något vis och så och har liksom ett, ett flerpartisystem och Nordkorea är ju då och så och har ju sina problem i Sverige kan man även dela också den här man ser V-trave där ett hus på landet Tendens det var det livet på landet. har 16 mil till jobbet står. Steve och Maria har varit på långt ute på landet. Och ja, jag vet inte. Kör 16 mil till jobbet och sen tillbaks igen. Det låter ju lite konstigt faktiskt. Lämna vad någon form av övernattningslägenhet och så. Men så kommer jag hem på helgerna. Men det finns ju de som har långa avstånd också, faktiskt inte minst upp i Norrbotten och så vidare. På Sverige ålder kan man läsa en tendens här leva på landet med jobbet 16 mil bort. Stig och Maria har valt att bo långt ute på landet och får därför pendla med bil, buss och tåg till jobben. Stig 5 mil till sitt jobb i Umeå och Maria 16 mil, faktiskt står det här, över länsgränsen till Ulnsjöresvik Och det låter ju minst sagt väldigt Långa avstånd Det finns ju många som har så, de bor på hotell då De måste ha någon form av Övernattningslägerhet eller liknande där För att det blir för långa avstånd att pendla där Men så att de kommer i princip bara hem på På helgerna där faktiskt så så Eftersom jobbet är ganska långt ifrån själva hemmet där Ja, det är ett äldre hus ute på landsbygden där Ja, det ser man en bild på en kubben och V-traven Inför vintern Ja, han har, han har får Nu är stig Ja Han hade bara 5 mil men hans kvällde sexton jag vet väl vad det var. Jag är inne på se datorn och tittar. Det där får ni lyssna på privata och Det är Gunilla Nordlund på Sveriges Radio som har gjort det här programmet. Och det är ett exempel på saker man får vetskap om när man lyssnar på Sveriges Radio. Man kan inte bara skälla på. Jag kan tipsa också att ni kan lyssna lite grann på Sveriges Radio Play-appen där. Det ligger vid sängen och så och kan sova. Ja, den här Stig, han hade bara 5 bara mil till sitt jobb, Umeå, men Hans kvinna där, Maria, hade faktiskt 16 mil, står det här. Över länsgränsen till Ulkonsvik. Och jag vet inte riktigt hur det funkar. Då måste man ha någon form av Mm, ja. Och Tendens heter det, kortdokumentärer. Man ska bo i stan står också här. Sändes igår på Sveriges Radio. Hur är det att lämna det som uppfattas som centrum och flytta 120 mil norrut? Från Södermalm till vittanki. Och faktum är att jag lyssnar faktiskt lite grann på det programmet ute på ett berg här. Bånför sjön. Det var lite si och så med radiovågorna från P1 i Borlänge. Vi lyssnade alltså i ÖFM-radion där i i mobilen faktiskt. Det var det programmet jag hörde lite grann av. Man ska bo i stan. Och här har man alltså flyttat från Södermalm i Stockholm till Vitt Angi. 120 mil där. Ja, det måste vara en otrolig skillnad faktiskt. Jag är ändå uppvuxen där på, på Södra Varmestoppen. Så att det är ju... Ja, jag flyttar från Märs till Långsättan, Jag vet inte om det är 20 mil typ. Ja, men, här har man ju nog flyttat från till Vittan i 120 mil året. Ja, det är helt otroligt faktiskt där Men det är klart att Sveriges Radio producerar, producerar ju också enorma mängder med program Man har ju stora resurser där från staten i, i, i bidrag så att säga och både egna medarbetare och externa också, de som producerar, producerar alltså mängder på Ja, det är mycket märkliga program också. Liksom till exempel nyhetsrubriker och så. Man får ju inte liksom höja på ögonbrynen längre utan man får liksom vara beredd på att att man kan få läsa de mest märkliga nyhetsrubriken och så och är del program på Sverige är så ganska korta också här på en halvtimme typ. Ja. ens modlade cannabis i läget äh, heter Och nu har ju spruckit upp Spruckit ut upp här med era solen här, här vi se Det är ju här är en kvinna som måste åka taxi Står det Ja vad märkligt En kvinna som sätter sin taxi tre gånger i veckan Står det här För att åka 60 mil står det för att få någon form av behandling. Resan och behandlingen tar mer än 9 timmar varje gång. 60 mil i en taxi tre gånger i veckan nu låter. Det inte trevligt där uppe. Ja, hon har väl någon speciell sjukdom där som kräver behandling då. Jag kan ju lyssna internt också på p till exempel här, då. Eller via datorhögtalare. Ja, inte för att jag puffar så mycket för, Sverige, för Sveriges Radio, men det finns ju en del program som kan vara intressanta att lyssna på och att lista. Även P3 faktiskt, även om Åkesson själv där eh, Jag tänker på p 3 till exempel P3-historia Sist jag tyckte på en knapp för att lyssna på p så var det en eger som rapade direkt där och... Ja, jag tänkte ja, det är en sån det ska vara Hon <laughs> ja. där bor i husvagnar Ja, mobilen är avstängd också här, så vi kan inte använda den på något vis. Själv skärm där, utan den måste också få vara lite avstängd ibland där. Ett tips till exempel att lyssna på Radio Sweden och BBC och så vidare. NRK där, om allt nyheter och så. Och få lite nyheter från Norge där. NRK, Danmarks Radio ska dra ner här då. 400 som ska få gå Flera kanaler ska stängas där Jag vet att BB World Service gjorde nedskärningar också för många år sedan och Nu är det dags för Dan Danmarks Radio som det heter, även tv där uppe ner På radio Och TV kanaler faktiskt och så, man ska väl spara Pengar där tydligen Ja, nu skärmen till Simma i Mora. Simma, den är vattenskadat. Ja, det är dött här faktiskt. 400 eh, tjänster bort från Danmarks Radio. Berättar kultur, i P4 här. Nu ja, eh, kommer radiokanaler och tv-kanaler stängas där. Det har inte varit i Danmark sedan i början av 70-talet faktiskt. Mot en stor tåg här mellan Malmö och Köpenhamn på den tiden faktiskt där. Du vet, dött och här uppe. Men det är lugnt och tryckt i alla fall, och det är absolut det viktigaste. Du har en helt anderledes att se. Han kommer från förorterna i Stockholm. Vad var det? Karas ord fram. Vi ser Fadun plus 19 och avvästa 20 grader här på eftermiddagen och så kan vi ha fram, men jag var ute i morse här när viken öppnade och då var det grådasket och lite kallt och jag slängde någon form av gammal kartong där och en liten soppåse och handlat upp skiker där och 600 spänn och... sen måste jag stanna en vila där och passa på, rensa upp det skräp inte allt det orkar jag inte med, men det mesta av det jag ser kan jag faktiskt få med där. Jag är en skäg, eh, vänsterpartist också. Jag är alltid utsatt för massa hot och sådär. Miljöpartiet har tydligt fått in en... Alltså Miljöpartiet i Göteborg har tydligen fått in en muslimsk eh, människa, kvinnor där i riksdagen som separera muslimerna och införa sharia-lagar och så vidare. Jag såg det på Twitter faktiskt. Jag vet om det stämmer verkligen det. Och NMR fick väl 2187 röster till riksdagen tydligen och ja det gick lite bättre för AFS men inte speciellt mycket. Cirka 20 000 röster där. Och Judron Schiman och häxorna där. Efi fick 0,5 av rösterna, egentligen 3 förra året, så de fick lite mer än 20 000 där. Ja, jag var det en man som greps utan försökt att träja en polisbil av vägen. Maktskifte är starkt stärkt styre, så är läget i din kommun står det här. P4 Dalarna och en härlig skrep musik där. Den 25 har vi ett KF-möte i Hedemora, Sankt Paulsgården och nu glömde ju Kommungubben där att skriva den informationen på hedemora.se och i annons, annonsbladet.com. Men faktum är att radiohedemora.com kommer att direkt sända kommunalförmyckningen mötet i Hedemora den 25 september. Och man startade trorligen förra gången klockan 17 med en timme kanske -musik där men sen blir det information och klockan 18.30 startar det mötet Och om det är någonting som berör eh, typ långsuttan och så så Kan det vara av intresse att eh, eventuellt sända ut någonting och det där De kommer berätta vilka eh, Vad man kommer ta upp på kommande mötet innan det startar Och det kan eventuellt bli så att man tar upp någonting eh, Som berör Ja, kommunen här, Hedemora kommun Och kanske Långsötten och så vidare Kanske inte hela KF-mötet Men en del av mötet kan vi kanske slägga ut Via ja, Hedemora.com Jag har deras serveradresser Vad ska vi se här P4-dalarna Tar upp kommunerna, kommunerna Här uppe Nu har valet påverkat varje kommun i eh, Dalarna. Avästa som man börjar i ordning. Eh, P4 Dalarna. Socialdemokraterna håller eh, majoriteten tillsammans med Vänsterpartiet. Moderaterna gick starkt framåt. Och även Sverigedemokraterna ökade som väntat och Bårlänge har vi här Och eh, allianspartierna gick framåt med fem mandat i bålänge. Medan det rödgröna som styr tappade tre Och nu saknar majoritet trots att det är största block eh, Och eh, Vem som tar makten i Bårlänge är ordart Sverigedemokraterna är eh, Vågmästare Jag vet alltså inte hur det ser ut i Hedervån ännu och eh, Har vi här senten Kristdemokraterna Alltså Centern Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna gick framåt i i Falun medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet backade inget block, har egen majoritet och det är oklart, oklart vilken konstellation som tar makten och, och så har vi en, en kommun som heter Gagnef eller kanske Gagnef och där kommenterar då eh, Sveriges Radio här här blir det maktskifte Center och Kristdemokraterna gick starkt framåt. de borgerliga partierna har majoritet på det här Jag skötte lite råt i ML-arbete också D-datorns skärm på samma gång jag titta på Seadottons och Hedemora och, och, kommun. Och. Sverigedemokraterna och kommunlistan ökade. Men Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet står det här. Kan och, fortsätta att styra trots att de har tappat ett mandat, mandat var i Hedemora kommun. Då går vi till nästa kommun i ledet här, Dalarna alltså. Det är alltså Leksands kommun. Allianspartierna utökade sin majoritet. Det största partiet, Centerpartiet gick fram med fyra mandat. Ludvika har vi här. Ludvika kommun i Södra Dalarna. Det gröna är och NMR fick 1,3 av rösterna. Ja, NMR fick 1,3 av rösterna, det räckte inte till ett mandat i Lundvika. Men kommunistiska partiet fick 2,1 och de tog ett mandat. Så NMR lyckades inte ta ett mandat där. I Ludvika är alltså de rödgröna fortfarande största block, men har tappat majoriteten. Medan Sältepartiet ökade med två mandat och Kristdemokraterna återtog en plats i kommunfullmäktiga. Jag ser att kommunistiska partiet fick 2,1 procent i Ludviga kommun. 2,1 procent och då fick de ett mandat. NMR, NMR redovisas här i Lundvika kommun. Man fick 1,3 procent. Jag tror det var cirka 200 röster. Och det var för lite. Det räckte alltså inte med 1,3 procent. Jag tänkte på 200 röster. Det blev inga mandat. Och Kommunistiska partiet fick 2,1 procent och därmed fick man ett mandat på det. Jag tror man måste komma upp i 2 procent har rösterna för att få ett mandat, så det räcker inte för LMR i i Ludvika kommun och här har vi två kommuner som har gått ihop då eh, Malum och Selen här faktiskt, det är två kommuner som har gått ihop de är rätt små som har valt att eh, gå ihop som en kommun och Malum, Selen kommunen då, Sverigedemokraterna ökade kraftigt kraft, tog sex mandat men var för få kandidater så två S stod väldigt tomma. Socialdemokraterna kan behålla den makten tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet, Nya Landsbygdspartiet och det Nya Landsbygdspartiet oberoende tog ett eh, mandat. Måra kommun uppe i norra dalarna. Det lokala Mora-partiet gick fram med ett mandat även Centerpartiet och Kristdemokraterna ökade, och Mora-alliansen stärktes. Och den kommer som ligger längst norrut innan Härjedalen börjar och jämtland va? längst upp i norr av dalarna, nämligen Orsa. Sen börjar ju Härjedalen och jämtlandslen eller längst upp där i norra Dalar. Centerpartiet stärkte sin maktställning medan Sverigedemokraterna tappade två mandat faktiskt och <går> jag ser faktiskt att Liberalerna var svaga i Orsa kommun de var faktiskt så svaga i Orsa kommun Liberalerna att de åkte ut faktiskt. de fick bara 1,9% man måste tydligen få 2% procent eller mer för att få ett Mandat i kommunalvalen. Så att om man får mindre färre än 2% då får man lämna kommunen. Man måste få 2% eller mer för ett mandat. Och Liberalerna i Orsa kommun lyckades alltså bara få fram och komma upp i 1,9%. Det var i och för sig nära. Men det var ändå under 2% och därmed så får man inga mandat. Liberalerna åkte ut faktiskt där från Orsa. Orsa kommun Så nu har jag lärt med det. Det är alltså 2% måste man få för ett mandat. Och Fi i Orsa fick 0,2% men Liberalerna fick lämna. Det var nära i och för sig 1,9% men det räckte inte där. Rättvik har vi också Sverigedemokraterna fördubblade Sina mandat och ligger Precis strax under Moderaterna Faktiskt Socialdemokraterna backade Och de borgliga stärkte sina positioner Vi har Smedjebacken också i Södra Dalarna Jag borde där i att där Siggebo så gick ju Utanför Och det är ju en förbindelse alltså mellan Seter och Smedjebacken Smedjebacksvägen Och det är det Smedevackens kommun i Söderdana i stort sett varannan person röstade alltså på Socialdemokraterna men partiet fick inte, fick inte egen majoritet. Miljöpartiet tappade två av tre mandat och socialdemokraterna blev nästan lika stora som Moderaterna precis strax efter faktiskt och vi kan se att och även här, även om Sveriges det inte skriver det så kan jag se att libera Liberalerna Alltså Liberalerna i Smedelvackens kommun fick 1,9% Det vill säga att man fick inga mandat Och fick lämna Smedelvackens kommun Liberalerna fick 1,9% och tappade alltså Fick inga mandat Och för KD gick det ännu sämre 1,4 och för FI gick det ännu sämre faktiskt 0,1 bara så att eh, Liberalerna och KD blev utan mandat i Smedevackens kommun Vår grannkommun Seter, jag var inne där I söndags för 22 gången Med en hel meter Så att jag kom in i Seters kommun Och jag har bott i Sigivå också under några år I två olika lägenheter mellan 2000 och 2006 Om vi tittar på vår grannkommun, här Seters kommun Socialdemokraterna tappade rejält då. Men tack vare att centerpartiet ökade kan de båda partierna fortsätta att styra tillsammans. Så till C-talskommendan så är det då Socialdemokraterna och centerpartiet som styr. Även moderaterna ökade och jag kan se att det minsta partiet med ett enda mandat på 2,2% blev Miljöpartiet. Så med ganska lite marginal så blev man kvar i kommunfullmäktige. Så Miljöpartiet med ett mandat. Man fick 2,2%. Om vi tittar på kommun här. Ja, i kommun så fick Liberalerna 2,1%. Jaha, ja, det står att Liberalerna åkte ur fullmäktige, står det, trots att de fick 2,1. Jaha, då de räckte det alltså inte med 2,1 procent för att få ett mandat. Och i vanspråk, kommer Centerpartiet och Socialdemokraterna behålla majoriteten trots att de tappar kraftigt. Men även alliansen kan bilda majoritet trots att Liberalerna åkte ur fullmäktige, tack vare att Kristdemokraterna gick framåt, jaha. det kanske ser lite olika ut Beroende på Invånarantalet Vad som krävs för att få ett mandat Jag trodde att det räckte med 2%. procent Det har nog faktiskt med invånarantalet att göra Hur många procent man behöver för att få ett mandat i en kommun Älvdalens kommun Som jag tror gränsar till Norge där Vi har en gräns mot Norge, nu som vi vet där och Renskötande, sa faktiskt där. Vidre. Älvdalen har vi, Centerpartiet ökade med de som Socialdemokraterna minskade med partierna. Alltså, det jämstår. Centerpartiet har flera med Samarbetsparten Samhällspartiet tar makten, även som även Sverigedemokraterna ökade kraftigt där. Ja, det kanske inte är så att man har om får man, man har ett mandat man får två procent, det beror lite grann på hur kommunen ser ut med invånarantalet. I en del kommuner ska det räcka med två procent för att få ett mandat. I andra kommuner så krävs det fler eh, procent för att få ett mandat. Jag kan inte alla. det är faktiskt det. Ja, det här med en och så var faktiskt det är inte bra det här Men jag kan ju inte hålla på att plocka skrep i långsiktet då kommer jag aldrig hem om gång, det tungt att släpa på det där När jag rensar bort Lite grann i alla fall av Små grejer som låg på markerna Ja, det var väl ingen katastrof Så jag lite grann Beskrepp, fick jag med mig hem men inte allt Det ligger alltid lite mer Men det ser vi nog med lunda huset ut tycker jag Och lite dött och ödsligt här Nu blir jag händer mera ödsliga här Tanken nånsin hjälpt någon med något Du har inte längre kraft att förneda Att du har längtat varje sekund som gått Du kommer rolandes tillbaks ut i din eka Och som Maj på Nadelan i här på sommaren och det kanske var den här enorma värmen som gjorde att jag missade det där. Att kontakta Tune-in där borta i San Frisco. Men jag håller på, att har jobbat med det. Två del har jag fått igång. <tryck> Men det fattas ytterligare några kanaler nu som snart kommer att börja strömma igen. <tryck> Jag var varit tisdagen 18 september vecka 38 och Orvar har namsta Och vi heter Sverige Kanada och ansvarig utgivare Gunnar Andersson vi sände direkt för Lånshuttan och solen har faktiskt till slut hittat fram här. Jag var ute i morse här i grådasket och så blött efter tidigare regn där och tog mig ner till ICA-butiken där och handlade och jag kände väl igen en del, kände igen en del eh, gubbar och så eh, ja, tanter och så som brukar vara på plats när ikea butiken öppnas upp och så Jag hade faktiskt samma Ja, jag hade faktiskt samma Jag hade faktiskt samma Jag hade faktiskt samma hade faktiskt samma, hade faktiskt samma, hade faktiskt samma, samma byxor och samma jacka också faktiskt som igår så det hade faktiskt torkat Ja det kom lite regn igår faktiskt ganska kraftigt där ja såg en svarta moln och inga paraply där, där. Ja, det hade jag med mig idag i för sig med det uppehåll och efter mycket av och men så har det faktiskt nu under eftermiddagen sprukit upp här och uh, falun ligger på 19 grader av och väster har 20 jag kan se att solen har till slut tagit sig upp här och för morgondagen. Ja, mobilen är avstängd, men jag kunde tidigare se att det blir en hyfsad dag imorgon. Kanske med växlande månighet i alla fall. Och det är ganska brett ute i skogarna här kan jag säga. Jag har sett en del kantareller faktiskt, inte så många. Där. Men några stycken platser finns dock och de börjar ju att växa till sig nu sjövägen har vi på två ställen också och Dalkorsvägen har jag sett en stor kantarell och så finns det några, några få andra kantareller. Annars är skogarna fulla av svampar här. Det är blött och fuktigt i skogen som innehåller mycket stenar, enorma stenar med hål i under där och mossa, mycket mossa och blött och fuktigt och enormt faktiskt med svampar. Men, ja. Jag har bara sett några få där dessvärre. Så det är inte så att det finns enorma mängder med kantareller. Det man kan se i alla fall från väger och, och vandringsleder. Ett problem är ju att det faller en massa blad och löv här. Och de är ju gula. Men så att det ser ut som att det skulle kunna vara Gula kantaränder. Och sen finns det också de här liknande svampar som är lite gulaktiga. Vi ser man ganska snabbt att det inte är kantaränder. Ja, vi ser att har sett några finger svampar också i för sig. Stora, äckliga, kladdiga och brötta och sländiga svampar. Och en del av dessa är ju också Karjovans där. En tjej som sjunger om att hitta en annan brud. Ja. Mycket ska man ju höra. Men som sagt var solen har till slut lyckats ta sig fram här och så. Ibland är det ju så att det är blött och fuktigt och disigt och dimma och sen tar det ju flera timmar innan solen lyckas ta sig fram. Och klara upp och så. Men den här gången så tog det långt in på eftermiddagen faktiskt innan det till slut lyckades titta fram. Och Eftersom jag fick pengar av staten idag så Hade jag behov faktiskt av att fylla på här Och den där billiga pyttepannan fanns inte men så har jag i huvudet också Jag har ju sett en del lite äldre här som Står och tittar på sina Lappar Ja Fusklappar som de har skrivit upp på Och de ska handla helt enkelt där Och jag känner väl jag några av de här och gubbarna och tanten och personal och så Och Sandra där i kassan Så att det var dags att fylla på, jag fick pengar av staten här och Jag behövde ju fylla på faktiskt här, jag beställde nya trådlösa också där Så man faktiskt kan använda med kabel också Märkligt nog så att, eh, man kan välja mellan att använda traditionell kabel eller köra trådlöst där. Och en annan sak som är bra också med nät och nät som har handlat på mycket i årens lopp, se att du köpt därifrån till exempel med LG-skärmen som ingick någon specialpris där. Att det inte är frakt, annars brukar det misshandla bara frakta också för alltid. Fraktagifterna tillkommer, men det var ju faktiskt. Man har inga fraktagifter där. Så det har handlat mycket eh, genom årens lopp faktiskt. Men så att. Eh, eh, ja. Det kan man lägga till också strömmar här i sina eh, mediaspelare trampar så det heter, det streamar ja, då, eh vadå tjätta kommer med att han fick det året på innan liksom bara att det var någon kanske lite rädda jag är ska jag bara gissar då att ja men det svär igen av kvinnor som är det idag och jag, jag brukar ju vanligt så här jag mm", tänker på att kvinnor som sagt på ett sätt är ju svagare och så men syset om Ja vad ska man säga vad är fester jag tror det var 20 000 riksdagsröster och jag sa ju att det kommer inte att gå med 4% spärren. AFS kommer inte att klara riksdagen och ja, vad ska man säga. 20 000 röster. Det var ju inte mycket det. Men de kommer så sagt att fortsätta ändå där och så. Och tycker inte att det är dags att ge upp. De har räckt med att växa och så vidare. total fiasko, skulle jag vilja säga. Och allt de har gjort så säga, får de inte bortkastat där. Och både på, på riksnivån och kommunal nivå, om de skulle satsa på kommunal nivå så blir det ju ett problem. Det är ju att konkurrensen från Sverigedemokraterna gör ju att Sverigedemokraterna tar ju alltså de allra flesta rösterna. Och folk får välja mellan SD och AFS Oavsett om det är till riksdagen eller kommunalt va? Så kommer de flesta att välja efter det Som redan är etablerade Så att eh, dessvärre så är det att den här Satsningen på AFS är misslyckad åtminstone på riksnivå Och ska man nu Istället för att titta på Att satsa på kommuner då så är problemet det att Att redan är redan redan är etablerade i de flesta kommunerna. Och om man då försöker se på några utvalda kommuner så kommer Sverigedemokraterna även där att ta de flesta rösterna. Men Så att hur man än gör så kommer man nog inte att lyckas med någonting. Det faktiskt... Men det är intressant i alla fall att liberalerna är svaga och att de faktiskt åker ur vissa kommuner. Ja, liberalerna har ju klarat 4 spärren till riksdagen men man är inte precis något starkt parti faktiskt och eh, liberalerna har nog sett sina bästa tider i Och sen flyttas ju också människor mellan olika eh, partier där faktiskt. Vi kunde läsa att eh, det på Sveriges radio att 41 av LO LO:s medlemmar röstade på SD. Nej förlåt. Det var 41 procent av LOs medlemmar som röstade på Socialdemokraterna. Den siffran har nog sjunkit rejält eftersom jag tror det var 26 procent av LOs medlemmar som istället röstade på Sverigedemokraterna. Ja, vi matas ju med det enormt med statistik och så. Det fanns någonting som hette AFF-statistikblogg också tidigare. Jag tror inte att den uppdateras och så med staplarna. Man matas ju alltså med så på så pass enormt mycket med fakta och statistik så att det går liksom inte att hålla koll på allting och ibland kan man ju även blanda ihop också. LO, LO sker alltså medlemmarnas pengar här för att göra kampanj där man säger att man ska rösta på Socialdemokraterna. Man stal 30 miljoner kronor. För ett antal år sedan så gav LO 70 miljoner kronor till Socialdemokraternas val -kampanj. Den här gången hade man en egen kampanj där man uppmanade sina medlemmar i LO-förbundet att rösta på Socialdemokraterna. Den kostade 30 miljoner kronor. Och dess ordförande också, en, en tjock och fet... Ja, det ser ut som ett riktigt, riktigt sossesvin faktiskt där. Och, och det här feta, feta sose-svinet skäms inte alls för det här. Det Jag alltså cirka 41% av LOs medlemmar som röstar på S-partiet Socialdemokraterna och 26% tydligen röstar på S där. där. Dels har LOs medlemmar minskat sitt röstande på Socialdemokraterna till förmån för att istället i ökande grad i ökande grad rösta på Sverigedemokraterna. Bland deras medlemmar så sjunker alltså vad stödet då, röststödet till socialdemokraterna. Vad sa jag nu? bland deras medlemmar så minskar alltså stödet till socialdemokraterna och dess röstdeltagande då, röster på socialdemokraterna bland LOs medlemmar, och de har sjunkit ner till 41 procent. 4-1. Och i allt högre grad och utsträckning röstar alltså LOs medlemmar istället på Sverigedemokraterna. Att det var 25, men det var 26 procent där. Det är så pass mycket olika fakta och statistik och så, som man läser på nätet och så vidare, så att det är inte så lätt faktiskt att Helt enkelt hålla koll på allting där. Om några dagar här. Så ska vi hoppas att få igång. Ytterligare. Ytterligare några. Utav våra kanaler. Jag får väl skylla på den här. Värmen som var förut där. 30 grader och 29 grader inne. Men det missade jag. nämligen det att. Kontakta TuneIn. Eftersom det var ett antal av våra. har ja, det var ett antal, antal av våra servrar där som gjorde en serverändring under sommaren. Men det kanske var den där enorma värmen och hettan som gjorde att jag missade att uppdatera på TuneIn faktiskt. Och nu har jag. Det var väl igår tror jag och ytterligare idag har jag lagt in fyra nya serveradresser helt enkelt och kanal 2D fungerar igen. Men faktiskt... Men ytterligare några kanaler kommer snart förhoppningsvis om några dagar att återbörja strömma och spela på TuneIn.com och i den här applikationen TuneIn. Då håller jag koll på det. Återkomma här senare under veckan och se när de börjar strömma och fungera igen. Om man går till dalaradion.webnode.se Snedstek lankar Eller i menyn till vänster trycker på länkar Alltså på dalaradion.webnode.se Då kan man se några direkta serveradresser så man, antingen man skriver upp dem eller trycker kopiera dem helt enkelt här, vi har, vi har kanal 1 direkt serveradress, kanal 1D direkt serveradress, vi har direkt kanalens direkta serveradress och mix 2 kanalens direkta serveradress, kopiera dem eller skriva upp dem och Antingen kopierar, kopierar ni och klistrar in i era mediaspelare, öppna står det, eller öppna URL, eller manuellt skriver in de här serveradresserna i era mediaspelare. Oavsett om det är en dator, laptop, bärbar, surfplatta eller smartmobil. Sen finns det något som heter Smart TV också har jag sett med inbyggda webbläsare Så att man ska kunna surfa också I så här Smart TV apparater med plattskärmar Och komma ut på internet faktiskt via Smart TV Som har inbyggda webbläsare Och som har vi då sköter med någon slags tarjältbord faktiskt där Som ska kalla Smart TV med inbyggd webbläsare och har ni en sån smart tv med internetuppkoppling och, och ja, inbyggd webbläsare där så kan ni också via smart tvn eh, lyssna och den vägen också. Jag tror inte det är så vanligt med smart tv och inbyggda eh, såna här webbläsare men det ska tydligen finnas där. Eh, för de som vill eh, vara med i tekniken och som har pengar och så. Uh, ja. ja, det är intressant faktiskt. liberal Liberalerna är ju svaga och de var ju så svaga här faktiskt i inom kommunen att de åkte ur faktiskt där. De fick ju bara 1,3 någonting någonting jag. Så att Liberalerna går inte särskilt bra för. Och kommunistiska partiet tog ett mandat i Lundviga kommun. Jag tror det var 2,1 hade de och NMR fick bara 1,3 någonting Vilket inte alls räckte till Ett mandat i Lundvika kommun Nej, det är nog så att det är lite olika Hur många procent man måste ha i en kommun för att få ett mandat Det har något att göra med hur många invånare kommunen har om det är en ganska liten kommun så kanske man klarar ett mandat med 2% av rösterna. Men om det är en större kommun så måste man ha mer än så. Kanske 2,5% för att uppnå ett mandat där. Med antalet valkretsar och så vidare kan inte alla, alla äh, reglerna där faktiskt riktigt hyra. Men fungerar där Ja och nu dröjer det ju fyra år igen här och Ändå har vi inte fått någonting konkret direkt Vad som kommer att hända Det ser vi ganska låst ut och Det finns alltid en risk också att SD Rösta ner en ny talman som det heter va Eller talis Ja det kallas ju talman Och rösta ner också Eventuellt en ny statsminister och allting där. Och då kan det bli extra val och så vidare, men det hoppas vi inte på. Nu ska allting göra om en gång till där. Det är väl bra det att det är fyra år mellan de här valen faktiskt Vi har ju alltså gratis serveradresser här the typist blog. Det är till myradiostream.com. My det är också då inte reklamfinansierat där. Ja. Verklighetschecken, Lägg likhet checken och då är jag tycker väl att RLM var ett mycket bättre namn faktiskt där. Och så. Jag tycker det var tokigt att ändra det namnet. Det är mer krångligt i det där. Mm. Så Hon inte försöker liksom oss lite fina begreppar, samtycke och så. Ja. Ja, ibland dröjer vi det Så man lyckas titta fram. Det är ganska blött och fuktigt i skogen nu. Det kan jag garantera. Ja, det var en skogsväg här borta som man fick gå lite grann i kanten därför för att komma förbi. Det var så blött då. Man kunde inte gå i mitten ens faktiskt. Utan det blev blötigt då man fick ju... Och som sagt på Danmarks Radio ska dra ner Det gäller även TVn där Så vi försvinner lite Kanaler då 400 anställda ska faktiskt förgå Så det är ganska kraftiga eh, Neddragningar så har På Danmarks Radio Ja det heter väl så på TVn också Danmark är ganska litet land faktiskt Ja Hjälpigt med avlånga Sverige det är ju ett mindre invånare och så. Ja... Vad ja, har vi här då? Eh, morgon med Svegot. 15, det borde vara ja. möjligt för tolvåringar att ändra sitt juridiska kön tycker det är utdelar Lotta heller. Men hon tycker dock att, ska vi se... Så dagens tog för att ansöka om ämnen av sitt juridiska kön i 18 utredningen föreslår att unga ska kunna ansöka oavsett föräldrarnas stöd när de är 15. Årgården mot 12 då om man får sina föräldrars support i detta. Det Men mycket värre Magnus. Medicinsk könsändring vilket innebär kirurgiska ingrepp tycker utredarna ska vara möjligt att ansöka om från 15 års ålder. Mm. Nej, men jag, när jag var 15 då var jag verkligen i, då hade jag verkligen den, den, den intellektuella kapaciteten att fatta sådana beslut. Åh, oh, herregud vad mycket dumt man gjorde när man var 15. Mm. Så, men ja, och ja, fan. Och en dessa stackars barn. För när den här personen då kanske är 17 och kom på att shit vad jag var i huvudet när jag var 15. Du att jag inte gjorde något. Mm. Just det ja, skurit sönder hela mitt underliv. Mm. Vi säger nej, tre tycker jag. Mm, och går vidare och pratar om att alternativmedia är väldigt stora. Skriver fria tider. Alternativmedia fick stort genomslag inför valet. Det visar en ny undersökning från SVT. I invandringsfrågor engagerade alternativa medier 66 procent av gammeldedias totalsiffra. Mm. Och då är det medieforskare Min som säger till SVT att vi vet inte så mycket om läsekrets och räckvidd, men det här resultatet ger en indikation på att invandringskritiska alternativa medier i Sverige har blivit väldigt stora. Ja, du vill bara sticka i sig. Ja, ja, visst. nej, men så är det ju. Och, å, å, återigen, det, det vi tackar eh, som, som en, en av de som finns i denna sfär, så tackar vi ju gamla medier för att det hade inte behövt vara så. Här. Mm. De hade bara behövt vara lite, vara lite så där konsekvensneutral i sin rapportering så hade vi inte funnits. Det hade inte funnits någon, någon egentlig marknaden situationstecken för alternativ invandringskritisk media mm. om de bara hade skött det själva. Det har de inte gjort. Och de fortsätter att inte göra det. Därför fortsätter vi att växa som ogräs. Ja, precis. Det var bara att tacka tärkeet. Um, I kort här bara, en liten, liten grej som jag tyckte var lite konstigt. Det är SVT Nyheter som rapporterar om något som kallas gårdstensmodellen. Det är en förebild då för att motverka skolbränder. Mm -hmm. Alltid skolor binder i Västra Götaland. Ja. Så gör det alltid, jag vet inte om den här är... Jag gjorde det är faktiskt på idag eller från igår. Men det kunde ju ha skriven med som helst de sista tio dagarna. <laughs> Precis. Det är så uh, tjugo. Uh, och så klart, då har vi ett kommunalråd och Karin Playelle som lyfter fram då samverkan för att motarbeta. Det är inte bara skolan som utan även föreningsliv, socialtjänst, polis, bostadsplan. Och vänster. det stöd du har hört innan vi det jobba tillsammans. och Vi måste ge dem äktenskap mellan min och så. Men um, hon säger så här. Vilken typ av vägen här? Just det. Modellen, alltså gårdstensmodellen, bland annat trygghetsvärdig området. Det är inget konstigt. Engagemang för ungdomarna på sommarna. Men Magnus, varsamma hyreshöjningar. Jag måste bara börja med att trygghetsvärdig området, inte det är konstigt. Jo, men vi har ju hört det tusen gånger innan. Det, det jag menar bara är att, att när jag växte upp mm. i Kalhell början på slutet på 80-talet fanns inga, inga, inga gårdsvärdar. Ingenstans. Han hade inte en enda gårdsvärd. Ja. Det behöver det säkert inte, vänta. Det så fantastiskt. Nej, vad sa du sen? Ja, det där. Ja. Varsamma. Var, den tycker jag är bra. Jag vet inte vad hon menar. Hon kan ju mena två saker där. Hon kan mena att när man höjer hyran måste man göra det försiktigt. Annars går de här ut och börjar kasta sten på alla. Eh, kan det vara. Eller om man ska hitta ett som jag, då tänker man borde göra. Höj hyran så drar de här jävlarna helt enkelt. Jag, jag vet inte. Men, men just att man använder varsamma. Det, det är som att säga: Okej, det, det egentligen borde vi höja den med, med 500, men vi höjer den med 100. För att annars blir det nas. Ja. Någonting sånt. Eh. Sådana fall så är det ju väldigt. Alltså, jag tycker att hela inställningen där, mm. det ska vara varsamma hyreshöjningar. Vi ska frångå mm. fråga alla liksom marknadsmässiga skäl för att göra Samma. de här boende. Jag, jag bryr tänka på den här boken, The Kids Angry, liksom att, att reta inte upp de människorna, för då kommer de vaja saker för dig. Det är inte ett sätt att bygga ett samhälle direkt, kan man ju tycka. Nej, det är ett väldigt dåligt sätt att bygga ett samhälle. Man, man brukar, det är ju som att säga till en kvinna som blir misshandlad av sin man, eller tvärtom, att, att nej men, retar han inte upp honom då? Nej, eller hur? Tjatar han inte det upp blir inte det. Inte. så. Men så får man inte säga, eller? Nej, men i det här fallet så ska jag vara Jo, ja, men äh, <clears throat> vad som helst äh, verkar ju gälla. Äh, jag vet dock inte ens modellen om den... Äh, så himla bra. Men, men igen, um, det här, här lär man ju här, lär vi ju folk precis som en som inte på så ger den godis. till slutar att mm. hugga dig. Vad lär man hunden då? Man lär den inte att bara nu hugga mer. Ja det här är ju väl bara synen naturligtvis. Eh, uh, du varje vecka så släpper man ut en död terrorist utan Ja visst det är vi, det här. Vad tror du? Ja, för länge sedan. Eftersom det fanns en tid då då Storbritannien Frankrike och även Tyskland det greps ju en massa. gjordes till slag och det greps så massa. man var så glad över att man avstyrde terrorist. Eh, problematiken ligger i att de döms enligt en västerländsk rättspraxis. Det betyder att, de, att, de, så att säga, om, om, vi, om vi kommer ihåg dem innan de hade ett brott som skulle leda till blyssigt svängelse eh, då får de ett tidsbestämt straff som inte behöver vara så där särskilt några år kanske på koken. Sen släpps de ut i samhället igen. Och, och det händer nu, och en, en undersökning visade att en i veckan i Storbritannien en eh, dömd terrorist i veckan släpps ut på gatorna. I Sverige har vi redan många av dem på gatorna. Ja, vilket säkerhetsprisen har, har varnat för, va? Men, men det är verkligheten och någonstans så... Det, det här med, med massinvandring, monokultur och hela problematiken, det är ju en, en, en, en mardröm som bara fortsätter för att om det var relativt lugnt när vi hade 20, 30, 40, 50, 100 av dem inlåsta så kommer de ut en efter den. Och, och vad händer då? Då tas det, och, och sen, så kan de ut igen. Det här är väldigt... Jag tror att hantera hanterar den på. Ja, men såklart. Jag menar, så att du åker in i några år, så att du kommer ut och tänker... Ja, nu ska jag verkligen skaffa mig ett jobb och jag har glömt all min islamism och nu väl. Utan det är ju tvärtom, säkert som vi vet att många fängelser i England och tyvärr i hela Europa har ju blivit ställda. Ja, ja, visst. Nej, men och sen så, så fortgår ju sida med sida med det så fortgår ju den fortsatta slapphämtheten gentemot islam som en religion... Ja, vi läste i Frankrike att eh, någon minister där tyckte att det var ju bra idé om, om alla skolbarn lärde sig prata arabiska också, mm. eftersom det är ett språk som ändå är en del av landet. Och det är inte så att de här radikala som sitter i fängelse, alltså det är inte så att de inte förstärks när de ser att samhället likförbannat går åt deras håll. Va? Mm. Eh, hade det varit så att de släpptes ut och man sa att, nej men vet du vad, du får inte ens ha ditt jävla din fula muslimmössa, din muslimmössa får inte gå på dig, och ditt skägg får inte ens vara långt, Du mm. eh, får inte ha slöja, och ni får inte prata ert språk, och ni får gå in där någonstans och det var inte lön. Ja, det det nu finns det ju uppenbara problem med den typen av politik, men någonstans hamnar vi ju där också till sist. Jo men det är en massa bud här. Och äh, ja, de har ju 23 000 individer då på äh, Terror. Äh, mm. Och ja, det är ju. Tja, vart de här terrorcentren är. Ja, jag vet. Äh, David vidchet säger ju att alla sådana här terroristerplanissyn har gått igenom. Allt finns alltid en person då på området som heter Sh Showdown. Mm. och vi har ju sådana här ställen över att oh, jag tänker ofta på de här rymdvarelserna som kommer ner och säger någonting och då ska man förklara för dem att Nå, alltså, ah, vi vet massa, mer eller mindre terrorceller där vi vet vad som påplanerar terror då där, men vi, vi gör liksom inget förrän det börjar närma sig och då plockar vi dem vi kan och så sätter vi in dem en liten stund och sen släpper vi ut dem igen mm. Ja, skulle jag ha en fråga kanske, jag vet inte, jag vill inte köna rymdvarelser Varför gör ni så? Ja mm. Och då skulle man klara det här. Det blir väldigt svårt att förklara. Mm. Nej, och här någonstans också blir det intressant på vår reaktion. Uh, och någonting som, som jag påverkades mycket av det var Ebba och Fattas debatt här, om sistens i, i tidningarna. Här mm. har vi en far då som, som har varit med det du kan tänka dig. Mm. Uh, och uh, jag vill inte på något sätt förminska honom, eller på något sätt. Så där, va? Men jag konstaterar att reaktionen från oss och liksom vår reaktion reaktion är att vi måste tillsätta en ständig haverikommission mm. Det är vår reaktion. När vi attackeras till och med när våra egna barn dör så är vår reaktion att vi måste tillsätta en utredning. Vi måste tillsätta en haverikommission det är, det är så långt så sträcker alltså. Ingen kunde jag ha hållit emot honom om han hade eh, sagt annat så att säga. Men vår reaktion är fortsatt detta. Och det betyder, kära vän, att vi förlorar. Ja, han skriver ju så här i sin debattartikel. Akilov fick sitt utvisningsbeslut ett halvår i sitt attentat. Ett dåd tre månader efter att han skulle ha lämnat landet. Men ingen försökte hitta honom. Ingen undersökte honom, en att Migrationsverket och polisen inte gjorde sitt jobb och befann sig här illegalt Resulterade i att min dotter miste sitt liv och att mitt eget liv för alltid Där har vi, där har vi ledningen mm. Det här vet vi är fel Det är bara att börja sparka folk Eller då kanske utredas vem som hade ansvar Vem har ansvar för att kolla upp om Akelo var hemma eller inte till exempel Den personen ska ju, Jag tycker jag Magnus alltså, Nu går det ju inte längre eftersom det är ett sånt Ett systemet i sig bygger på att ingen någonsin ska behöva ta ansvar mm. Men, men, och det är lite grann som, som <går> i USA, och jag tror att det är till saker i Sverige att du har rätt en skyndsam prövning, så om du så rätt till en skyndsam prövning, det var det står. Eh, vilket kan betyda vad som helst. Om det hade stått som så att du har rätt prövning fall prövning sex månader så ska du bli frisläppt och doma en Ja, no. <laughs> det är någonstans. Det hade här. Om politikerna beter eh, sig. som sätter den medborgaren i fara så ska så de hängas det, tills det, de är döda. Om det hade stått i konstitutionen, då hade vi haft någonting att, att ta på va? Men det har man inte. Nej, på och jag årsredakt. tror även om vi skulle sätta massa resurser på faktiskt utreda det här, skulle vi inte kunna få något svar vem som faktiskt är ansvarig för att alla skulle kunna, <coughs> det, det, <coughs> kanske till och med med, med, med liksom vitt, vitt samvete skilja på någon annan. Ja, det är klart. Och det är så, ja, så hela systemet är uppbyggt och det är det som skiljer den liberala demokratin och hela samhällsmodellen vi har från en militär modell givande, där man har ansvar men också och äh, skyldighet. Mm. Mm. Och jag menar inte att vi kanske ska ha häng, hängdom som det liksom slutgiltiga varje gång. För <laughs> någonstans så, så måste vi kunna acceptera att beslutsfattare tar beslut som är väldigt knepiga och som kanske har också menliga konsekvenser. Och vi kan inte ha en kastrerad makta på Jag tycker nog att vi måste tillsätta en haveriutredning. Det är så typiskt svenskt svensk idag att det är reaktionen. Mm. När det, det är grymmaste som kan tänkas hända så är den vår den reaktion att det här måste utredas. Mm. Här med jag tycker inte det borde vara så svårt. Jag och jag bestämmer att öppna gränserna på. Om, sen blir jag utredd om detta och jag bestämde en rapport från de här killarna och i den rapporten står det att vi kommer tjäna väldigt mycket pengar och att det kommer bli jättefredligt och vi tar det som jätteenkelt exempel. Så politiker kan ju få, få fel information och det är därför det skiter sig. Då tycker det är personer som har kommit fram med, med informationen som inte har skött sitt jobb. Om man bara kunde lita på om man göra gott ska folket... Om vi kan se att det är grunden mm. och det är det som inte Så, jag tycker man vill om de praktiskt att nej America first det, jag liksom tänker bry mig om och mitt och eget folk för, i det här fallet och det amerikanska och folket och det och är för och någonting rätt, om du har en sån ledare som säger det, då är det liksom ett, ett gott tecken. Våra ledare säger ju aldrig det, utan de säger att vi måste integrera, vi måste göra det bra för alla utlänningar och så. Och redan där är de diskvalificerade. Att dåd att kommer, det är ju som ett den fungerade. Så att det är ju inget vi är förvånade över. Hela den, här, hela den här samhället vi har. Ja, en nyhet från rapport i lördags om Lilt. Vi firar någon slags jubileum och då låter det här. och här. De gillar oss. Vi märker det på sociala medier. Och också en ny undersökning som nyligen kom som sa det att barn i mellanstadiet litar faktiskt mer på oss i Lilla Aktuellt än vad de litar på sina föräldrar. Ja du Magnus. Det där tar han som positivt. Och det här är ju skrämmande för det här är Det är Sovjet, Pravda statstelevisionens eh, programledare för inte Kristoffer att på på punkt, Nej, det är Det att barnen är på statstelevision är är men jag tycker väl inte att, ta detta som att han är glad att folk litar som på illaktuellt han är glad det. över som att, att de litar på sina det. egna föräldrar, mm. föräldrar. Mm. För att de Absolut. tycker fel Vad det nu är ens tycker är Som har gått emot illaktigt Som har rätt Och föräldrarna som har fel Vi vet ju att det handlar om Traditionella värderingslogor, Det handlar om den konservativa livssynen Det handlar om nationalism Det handlar om svenskhet Det handlar om alla sådana saker så som så ligger oss Äh, varm om hjärtat. Det är det som han gläds åt att i sådana fall då ja, människor... Ja, och vi tänker oss att det här ändå är en, för en helig aktivitet, för att aktivitet så att det är det enda som och skiljer lite lite åt och och alltså va? Utanför det så så everything goes. Utanför ramen ut, av den ja. traditionella nationalismen. Så alltså det kan ju bara vara vad som då syftas. Det är någonting jag märker jag såklart är <coughs> Det här är också lite upp det här med könsförvirring Vi pratat om tidigare, hur de riktar in sig en, På de oskyldiga På de små, men, de man säger att man inte ska stopp, sexualisera men, Man ska inte, är inte politik och Det är ju helt tvärtom för Som vi vill oss för att göra, det hör man ju ibland Gör de själva, hela tiden Konceptet är ju faktiskt bra Ja, att Man ska göra barn intresserade av politik Och barn är naturligt intresserade av politik Eftersom att Politik är alldeles närvarande i livet det är ju politik i relationer och politik i skolan och politik sådär så det är ju i sig väldigt bra men med tanke på det dåliga den dåliga produktionen public service så vet vi ju att det är lika dåligt i en stora aktuell. så att säga och det var väl lite barnen fick lära sig att att man får säga vad som helst om ingen blir ledsen av det Just det, massor, man ska vara taskig liksom I själva målfrihet skulle jag ju vilja hävda Inte att man måste göra folk illa Och göra folk ledsna Men ska... vi behöver inte, inte prata om yttrandefrihet Om vi bara säger saker som gör alla glada ja, alltså, och fina Nej, Nej, precis så Jag det tycker jag ju inte att Detta sättet att lära ut vad yttrandefrihet är. är Det är rätten att kränka Ja du har rätt att vara elak värdbart mot människor. Mm. Det, det är i grunden vad det handlar om. Det kan, det kan vara en absurdum, men ja, det, det är faktiskt det här. Och, om vi förbereder våra barn på att det, lite, att det är så tillhärligt den största konsekvensen av riksdagsfriheten är att det är elaka saker som gör ja, det, det vi lösat, vi vidare Men det är bara temat, att, att köpa och, det. Eh, Ja, då, eh, då, då, då kan du komma att vara det, väl rustad för framtiden. Ja, och framförallt lämmer sig då det här som man har ställt Kom med argument då. Vill du prata om att kvinnor och män är helt lika? Absolut, låt oss trätta. Låt, låt oss prata om invandring, låt oss prata om allt det här. För det är det enda vi vill, jag har till och med slutat säga det. Men det är ju det vi vill och hade vi hamnat, så hade vi hamnat där vi är nu. Nej, jag tycker att någon vara glad vad är bra man ska skavla där. Ska prata. Och det är ju det de inte gör med oss. Man, man pratar inte med oss, man pratar om oss, man pratar med oss. Men eh, någonstans så vill man inte prata om sakfrågorna. Och då, då låser man sig. Och det ser vi just nu hända i regerings... Eh, men om det här är en fråga. Fråga. Hur går det där? har du några skort eller ja. Nej, alla så. väntar ju på att på fram alltså, att man ska rösta på Stefan Beven och sen får vi se att då blir det omtaget så kommer man hålla på sådär mm. så, mm. Äh. Äh. Mm. Mm. man har väl vant sig vid det också men, att man måste inkludera man måste man måste där ja fast det inte helst är, de har ju mycket bättre taktik Magnus, de går bara och skriker bara. Går bara och skriker och kallar alla rasister Och det är det som funkar det är det är som funkar Och det måste vi på något sätt vända Vi ska börja göra likadant, jag vet inte hur vi ska kalla dem ja, Folkmördare, och får bara stå och skrika dygnet runt Men jag vill inte ha ett sånt sätt. för jag vill, jag vill prata med folk Jag tycker det är intressant, jag är jättemycket jag fel om Om, om saker kring nationalism Och sådana här saker, jag vet inte För jag får ju alltid diskutera det med någon som har gjort ett försök Jag ängre försökte prata med en feminist Och det gick ju, ju så där Men det Magnus kanske ska bara satsa lite mer på Och få in folk i radion som om inte hålla oh <laughs> med vi, vi har ju försökt ja, också lagaren är jätteviktigt på många sätt men jag har släppt det där min, min tanke är, är att äh, alltså jag jag, jag gör som så att fjärdigt fjärdigt jag, fjärdigt jag Eh, presenterar sen så sprider man ut den här och här dels utifrån vad vi vill och hur det är om man, är, om man inte har smitterats och, och sen, den, sen, så sen så det öds det lite tid längre om man ska göra det här så sig intresse köra. att hitta dem av mitt svenska folk mitt europeiska folk som vill tillhöra det folk som ska överleva i framtiden där lägger man i kan faktiskt rådskogen ska se om jag kan få in någon då som sagt om ni känner till honom där som bara tycker lite annorlunda det kan vara allt från stadens storlek till till, om man ska adoptera barn till... Alltså, vi pratar ju om vad som helst. På är positivt, att man kan få sig följa, följa ja, det är där. Som om man säger så. Är och kan det, det är mycket med, med glädje att lyssna på programmet. Men jag tänker inte din tag. <här> du, äh, om man... <här> och sen måste man andra stå äh, jag och sen så... Jag orkar inte det, så Nej, du är en timme det är ju en utmärkt moderator, hörde vi ju när Arga Blätten skulle diskutera Det var bra, för det kunde jag koppla bort mig själv Men om jag själv redaktig i det hela Jag hemfaller direkt åt fulna ord Jag kommer ta en 6-7 timmar Och i mitt emot dem så kan det hänfalla till praktiskt också. Jag tycker verkligen Vi måste lösa debatt mellan dig och de snart Men nu, säg att jag Våknar hemma i Iran Ja, ja och, jag lite på mig, va? och så kommer um, lite en annan släkt komma. Det är lite stökigt så jag gör ju så som jag tycker man ska göra. Man tar äh, en steg och så slår man roligt, ihjäl det, det personen sätt, då då som är på att chapsa. Kusinen, Kusinen kanske? Kusinen till exempel och... var inte så bra tänkte jag. Så jag åker ju till Sverige då helt enkelt. Och så här, är du, du... Nej, jag är och, personen. Stick är hemma igen. <coughs> tycker du det låter som någonting i Sverige borde stödja. Alltså, nej, jag tycker att det låter som ett väldigt dåligt det, det är på flera plan det är mycket besynnerligt och det känns inte som att det är skyddsskäl som bör använder Men du menar att det är Ja, migrationsdomstolen skriver så här En, en alltså person har erkänt att han brukat våld på ett sådant, ett sådant sätt som resulterat i döden för en farbrors son i samband med mannen och två andra personer. Han har uppgett att han tog den stenen för att försvara sig Han tog den för att försvara sig Men han hade inte för avsikt på någon Han anför att han inte gjort sig skyldig brott att ja. han var till en -vän. ja, Väntar nu. vänta nu jag, jag var inte där Och han inte är där att försvara sig Men om jag tar upp en sten Och sen säger att Nej jag hade inte för avsikt att skada någon Jag hade definitivt beslut i avsikt att skada någon med stenen. Mm. Ju, eller tog han upp det för att han skulle börja jonglera för Nej, jag tänker att han kanske Han kanske höll i den då för att, för att skydda sig på något sätt. Men sen när man drar den här i huvudet på något där någonstans borde man känna att det skulle, då, och skulle och kunna orsaka en viss kroppsskada. Alltså, oavsett, det kan ju vara så. För att det, det visade sig alltså, det här var ju det är en intrikat historia. Eh, han är, bor i Iran, han är i Afghan, han bor i Iran, han åkte hem till Afghanistan som sagt så är för att det diskutera och, släkten om en bit mark som fanns där. Under den det blev det ett mål. Vår sida. Tack. Den första övernattningsaktiviteten i det här programmet. Ja. Tredje helgen. Nu är det dags att vara ute ett helt dygn. Precis. Precis. Till och med lite... Så att han hit. Alla vägar är bästa. Att hålla detta som ett argument. Och det kan ju vara sant. Jag säger inte att han ljuger. För... Men det spelar ingen roll. Vi bör ta hanset. Nej, det är inte riktigt våra problem, det är helt sant även om det var en nödvänd och allting så ska jag, ja, skitsamma det här är i alla fall, det går att få asyl på detta, helt enkelt Precis, om man kommer till Sverige och säger jag slog ihjäl en släkting i en fejd i självförsvar, nu har jag skyddsskäl, mm. så är det enligt Migrationsdomstolen äh, skäl nog, och det öppnar ju en massa sännande äh, kulturkrockar i framtiden Ja, och det innebär ju också då riktigt börja gå att jag slår ihjäl någon med en sten och kom till Sverige, så är det lunt. Eller säg bara att du har gjort det, rättare sagt. Jag tror väl inte bevisbördan är så tung här Tror du att han har med sig stenen och fotografier och vittnen och en utredning och sådär? Jag misstänker inte det. Nej, de tyckte ju att, de tyckte ju att, att hans historia var så pass äh, bra. Mm. <laughs> jag vet inte, poäng för fantasi. Så att ja. de litar på honom. Ja. Ja. Fantastiskt. Migrationsdomstolen, mm, litar mm. på det. Vi har också såklart jakten på folk som tycker annorlunda, fortsätter uppleva att det lugnat ner sig lite grann. Det var fria tider nere här, ja, det var ju synd. Um, Skitter det i alla fall om man har fått en böter för en kommentar på en Jag tycker Nu minns jag tyvärr inte vad det stod men jag får med att det inte var så farligt alls. Det var typ av det dumma, minst du? Nej jag minns inte heller men det var ju något fullständigt harmlöst naturligtvis. Och vi pratar ju om det där med att, att ha rätt att kränka va? Ja. Och man ska ha rätt att säga att araber är dumma om man nu vill göra det. Ja, det så så. man kan säga att är också. Man kan säga att käringar är vansinniga. Man kan säga att barn är, är, har intelligens som en chimpans. Man ska kunna säga att negre är lata och att judar är smala. Man ska kunna säga att i huvudet. och ska kunna säga att Magnus söder var ett jävla kläck och så vidare och så vidare i all evinderlighet. Och det ska inte rendera någonting annat än att någon kanske säger emot den va precis, om, om någon nu där ute nu ryckte till och, nej men vadå, får man säga att judar är snåla till exempel reagerar du när man säger att svenskar är kalla mm, eller svenskar nej, är alltså det, det är ingen som bryr sig om det och det så ska det inte vara heller tar man åt sig så tar man åt sig tycker ja. man, man kan inte köra alla över en kam och bla bla bla nej, då, då får ju du tycka det också man får tycka vad man vill ja, om jag säger då att jo, jag tycker man kan dra alla över en kam och att alla är på ett visst sätt. jag tycker det, ja men det då mm. i min värld så visar du dig själv ganska tepig Precis. Du har alldeles rätt i världen att tycker det. Nej. Det enda du inte har rätt att göra, vilket jag tycker. Och det är det som regleras i Sverige. Alltså vi har reglering mot olaga hot till exempel. Man får inte hota eller uppvigla. Och det tycker jag är lämpligt det är ganska bra. Mm. Sen tycker jag väl att man kanske ska ha en vidare lagstiftning, till ungefär som man har i USA. Det vill säga att man, man ska få säga att vi borde storma riksdagshuset och släppa ut politikerna sätta dem i för folkdomstol och hänga dem det ska man få säga men det kan vara till yttermera vis så väldigt problematiskt om du står med hundratusen människor mm. och säger det där och då då är en, en, en uppvigling till handling då är vi inne i ett helt annat stadie va? Och där förstår jag om en stat säger nej vi, vi tillåter inte detta På samma sätt du inte kan i en full biosalong Ställer du på och skriker, Det brinner, det brinner, det brinner mm. Fast det inte brinner Nej, och den exakta gränsen är såklart jättesvår att dra Men vad tycker du? Skulle jag få skriva en artikel Om hur man enklast skulle skjuta Stefan Löfven till exempel Och också ge många argument för att man skulle göra det Väldigt teoretiskt här nu Ja, självklart Det tycker du? Ja, det tycker jag, det tycker jag. Ja, och om inte, det kan du ju. Du kan ju bara göra det i, i form av en bok så är det ju inga mm, problem. Mm. Men det tycker jag definitivt som man ska kunna göra. Det, där ser jag inga problem. Nej, och klart om det är ett brott, något som är ett brott efter <laughs> noga utredning. har man kommit fram till att om ställer upp på ett flygplan och sabbar för alla medpassagerare för piloten, för de som jobbar där, för bagagepersonalen, för alla inblandade som ville på semester... Ja, för hela flygplatsen Egentligen, om du gör detta Så är det olagligt, Magnus mm. Hur ja, god det... man än var Hur god man än var så är det fortfarande olagligt Att bryta mot lagen Alltså, det som är Det, det som är liksom det, det skrattretande I hela den här historien med Elin Ernst Eller heter hon väl ja, heter heter Det är ju det att, att efter gärningen Och efter att hon lyckas då Med det hon, hon företog sig Så blir någon anmäld men innan polisen börjar utreda detta så vill de först utreda om det var... när det väl kommer fram till att det var ett brott då reagerar man och det här är ytterst subjektivt för mig men när jag läser samhällmedia om detta så liksom det jag läser är oj det var ett brott att stoppa det här planen från att lyfta alltså det, det finns, en, det finns en, en en chock i att det faktiskt var brottsligt och, och åklagaren sa ja nej, men det visar sig att det var brottsligt så nu ska vi påtala jag tänker att det är för fan självklart. Ja. Eller, alltså är det jag som inte förstår mig på luftfarts? Nej, nej, nej. nej det är ju tydligt och förkrippat med väldigt stora böcker i Sverige. Men jag har lite insikt i det där och till exempel om du är full jävla idiot på ett flygplan så kan du kanske landa och slappa av dig och då får du betala allt, allt som är kring det. Och det blir oerhörda summor väldigt, väldigt fort. Ja, och jag tänker att om jag är ut ute bil och sen så är det någon som ställer sig mitt i vägen och har en picknick. Mm. så känner jag att det är brottsligt mm. det är ett brottsligt förfarande på något sätt jag vet inte vilken lag, vilken paragraf men då måste det ändå vara brottsligt mm. ja det är klart tycker jag Ja, och jag vet inte om hon har tänkt på det. Jag vet inte om, om hur insatt Elen är. hon är hon egentligen räddare. Det vet väl alla vi här att det var inte någon trevlig person. när de spöt eh, sin fru och sina barn på ett ganska bestialiskt sätt. Och han vill väl till och med åka. Jag tror att det var något sånt va? Han, han insåg, alltså, när han insåg att man inte får piska barnen så här, i Sverige så, mm, så mm, var och... det kul att vara kvar Hon ställde ju till det för allt och alla. Ja, till och med han satt där sådär och bara, men vad är det nu liksom? Jävla feminist, jag orkar ja. inte. Nej. Uh, ja, men som sagt, det är ett brott Vi får se hur uh, straffet blir Men uh, vi, vi kan räkna med som du skriver här Magnus då, Att de kommer undan med minsta möjliga på För att uh, hon vill ju väl Sen blev det ju extremt fel Tänk, man kunde, tänk man kunde göra så Magnus Ja, men jag ville ju väl ja. Vilket brott man har gjort Nej, men Jag ville ju, vill ju bara hjälpa till lite Sen dog fyra personer nu, för Men jag ville ju väl Ja, jag men då, så. då är det väl inga större problem uh, Max, sex månader i fängelse Kan det bli Eh, åklagaren bör att vi är exempel så slipper du i framtiden. Absolut, och jag tänker så framför bussen som är allmänhetens för att slänga ut folk. Eh, det borde såklart vara en, en lag. Demonstrera är en sak men att ställa sig i vägen för bussarna. Eh, det borde jag tror att man ska köra över dem. Ja, det kanske vore det enklaste. Jag vet någonstans sådär, är du så jävla dum att du ställer dig framför min buss och ska härja, borde jag faktiskt att köra över dig. Krävs det, någon... det är liksom så enkelt på något sätt att förklara det också för, för barn och sådär att Nej, du ska, inte, du ska inte ställa dig framför en bil eller en buss för då kör den över dig. Det krävs en viss sorts buska för då. Äh, som får ta det där knaket och du vet att bussen ska till lite. Och då gör du mycket sörja efteran. den Men ja, det hade också varit ett avskräckande exempel, mm. tänker jag. Jag hade nog inte sett så mycket antifascister stående där sen. Men det, och, det, det, det, det stora problemet är ju återigen, om vi ska vara, om vi ska vara liksom lite sådär äh, på riktigt, det är ju att vi har en lagstiftning som är alldeles ordentligt bra för ett homokolland, mm. för en befolkning som är svenska. Och det är ofta så att Iran till exempel, eller i Saudi, Israel, eller Afrika, eller vad du vill så finns det lagar. Och den lagen anpassar till de människorna. Det är därför när vi kommer till de länderna så får vi liksom tänka till en och två gånger att okej, okay, här kanske man inte ska visa. Och jag tycker det är fullt rimligt att om du besöker ett sådant land att din... din att du som kvinna då, då är det klart att du har på dig, eh, om det är så lagen säger i det landet, heltäckande mm. kläder eller vad det än må vara, va? Mm. Um, det är ju inte konstigt än så. Uh, och det fungerar alldeles utmärkt därför att de är som de är och vi är som vi är. Problemet blir ju när vi, när vår lagstiftning på något sätt ska, ska kunna omfatta också de här människorna, då funkar det inte längre. Nej, det är inte så mycket svårare än så. Nej, det är ju faktiskt inte svårare än så. Mm. Så lätt är det denna 18 september 2000, elden och segrarnas år. Glöm inte det. Vi ska vanna som sjunger när du fria för oss och sen kan vi höra oss imorgon igen om Nu ska vi säga runt nio timmar någonting. Det låter som en bra idé. Tack för idag alla där ute. är er också. Skulle ha sagt om inte jag sa det först. Ge all upp. night Can I'm the added by you When you think nobody I'm the listener I'm the resistor. Now I could be your next door neighbor Got Do by the ask a favor Who pretends to be mother. Oh remember I'm the Sunday soldier From an underground militia I might even open door I'm the baker I'm your future troublemaker I'm the guy that used to date your little sis I'm the resistor Surrender, surrender national sovereignty, or forfeiting our interests. När som allt var trist och brott Men det händer ju ibland Vad man än gör Så går det fanns du alltid där Och spred ljus Och han blev rätt. Ett litet hus Med i stranden jag är vill jag ge till dig för två jag gjorde. Alla de orden jag sa När jag lämnade det Men nu vet jag Det finns ingen mamma. för Jag såra när jag inte väntade på ditt svar Så jag ber dig förlåt men jag ångrar allt som jag gjorde Och alla de ord jag sa när jag lämnade dig Men det, är, det finns ingen landa för mig här på jorden Dörr, om du ännu jag älskar mig redan när jag stängde dörren hörde jag du grep du vi ramlar på nästa kategori här och det är ju då aktiviteter inom sig det här, det här är också liksom väldigt hands on tycker jag så här är det ju intressant att se vad man faktiskt har gjort. Um, och det är uppenbart att, att många jobbar ändå aktivt med tillgänglighet på något olika sätt. Så på de två frågorna om man bevarar ut. Jag jobbar i bor där som mm. jag. Det finns ingen annan för mig Här bor min dröm Såkna din död om du är mig Ja, jag vet Det förlåt mig för jag är dig jag Kärlek är fin Kom för en gång Så jag får lida fin Jag väntat många dagar Litt ledsen här Och du den annan Som du nu håller kär Men kärleken är... Jag sitter här och tänker Är det som är fel? Ska kärlek alltid vara En grej i livets spel? Jag vill ej längre tro det När allting är så mörkt När känslorna försvinner Då är livet kört Jag väntar många dagar jag stämmer ditt ledsen där och du har fått en annan Som du nu håller kär Men kärleken nöder Då tanken går till dig Mitt hjärta helt förblöder Ja, nu är fatta dig. Ja, många gånger har jag Varför det blivit så jag alltid dig har älskat det du ville gå Det finns nog större sorger på denna mörka jord Du kanske tänker efter och lyssnar på mig ord Jag väntat många dagar där jag ständigt ledsen är. Du är fattad i... Så kommer tårarna. Nej, på hur det var. Då vi tog farväl, vi tog ett. Och jag lämnade mor och far för det autonome dagen. Jag trodde jag visste hur allt var. Jag förstår hur fel jag hade mor den som mor min sorg. Hon sa till i den stora världen Hoppas att du får det bra Men om du inte är där, Har du till mor och far Ditt dröm det har du kvar här Vi är inte om än För det är en sak du ska vitta Att, att du alltid är välkommen hem Åren gick och jag blev här Jag hade tänkt resa hem någon gång. Det kom alltid något emellan Som jag sa i telefon Men jag ska resa hem imorgon För att lägga en blomma. Bra. Kanske stannar jag för alltid Minst om som hon min av Hon såg till i den stora världen Hoppas att du får det bra Om du inte är där Har du alltid mor och far Ditt har du kvar här Vi ändrar inte om där än, För det är en sak du ska veta Det är välkommen hem Det är en sak du ska byta Att ha tid är välkommen hem. Att du har kommit hit till baks igen Nu kan vi dansa, kan vi satta Solen sken, Vi svalkar oss i havet Och vi gläds åt sommaren. För nu har Vinterdagsnat du Och nu har vi åter sommaren Här igen När alla blommorna Slår ut Ja då blir kärleken I fröken Sommar det är skönt Att du har kommit Nu kan vi skratta, sjunga och le Solrängta stränder och en sommarvind Smekande händer och min bruna kind Vi ligger här på stranden ut i solens sken. Vi svalkar oss i havet och vi gläder. Här på stranden ut i solens sken, Vi svankar oss i havet och vi gläds åt sommaren De säger tiden läcker så Men det är ont när den man älskar går. vet jag hur det känns De säger tiden lägger så Då kanske har jag glömt det om något år. Och då kan jag börja leva igen Nu är något från länge sen Jag måste nu ta mig samman inte sitta bakom min dörr Kanske kan jag ringa någon man bolare från förra Det kan vara skönt att prata Och glömma det som är Komma ut från vårat hus Slippa ensamheten, här de säger tiden läcker så. Men det är runt när den man älskar går lämnat av sin bästa vän. Det vet jag hur det känns. De säger tiden läcker så. Så kanske har jag glömt dig om något. Då. Och då kan jag börja leva igen när du är något från länge sedan. När jag kommer hem Alla minnen de finns kvar här än. Det var tråkigt att det blev så här Nu när jag äntligen var kär Ja det var tråkigt att det blev så här Nu när jag äntligen var kär att ta mig samman Försök jag glömma det Ett tim till och alltid var i nära Du sa att vi, ja du och jag Alltid skulle vara tillsammans Men när du lovade mig att jag var allt för dig Var du redan någon annans Tomma löften, tomma ord Inget jag förstod Du var så för som om allting var en lek Löften blev i Och kvar stod jag med sårat hjärta Tomma löften, tomma ord Allting blir så fort Vi som var bästa vänner Allt du sagt och allt du gjort var finns bara Tomma löften, tomma ord Jag sitter här se tillbaks på allting som passerat. Jag tänker dum jag var som trodde att för oss var ödet menat. Men jag trodde ju att kärleken hade kommit för att stanna. Men du lämnar mig här ensam kvar och gav mitt hjärta till någon annan. Ord, inget jag förstod Du var som förändrad Som om allting var en leg Löften blev besveg Och kvar stod jag med sårat hjärta tumma löften, tumma ord Allting gick så fort Vi som var bästa vänner Allt du sagt och allt du gjort var finns bara Tomma löften, tumma ord Stor, du var så förändrad Som om allting var en lek Löften blev till svek Och kvar stod jag med så kärta Toma löften, toma ord Allting gick så fort Vi som var bästa vägen Jag vaknar i min ensamhet Den dörren Finns jag nu som den stora of March, but it is only maybe. Brexit is not inevitable. It can and it must be stopped. Two men responsible for the safety of three SAS reservists who died on a training exercise have been cleared of negligence. A military court says they have no case to answer after the recruits died while marching on the Bracken beacons in blistering heat in 2013. The defendant's solicitor is Lewis Cherry. The defendants have always maintained that they did their duty conscientiously and that they have now been vindicated. An inquest has heard Parliament's security system hadn't functioned for years and completely failed on the day of the Westminster terror attack. Khalid Massoud drove at pedestrians on Westminster Bridge last March, killing four people before stabbing PC Keith Palmer. And the Duke of Cambridge will visit troops from the Irish Guards during a trip to Africa to promote a major conference in London targeting the illegal wildlife trade. Prince William will tour Namibia, Tanzania and Kenya during a seven-day visit starting next week. The LBC Markets Report, the FTSE 100, that's ended the day down just a point at 7,300. LBC Weather, a band of showery rain in the north, the west and Wales moving southeastwards overnight. Gales then for Scotland, milder elsewhere with a low of 12. Tomorrow, stormy conditions continuing over northern parts, a high of 22 degrees. From Global's newsroom for LBC, I'm Lisa Aziz. LBC. From Global, leading Britain's conversation, the Nigel Farage Show. Mr Nigel Farage. Thank you, Donald, and good evening, everybody. Well, so here we are, a Government Commission report but the Migration Advisory Council comes up with some findings and some words that I can scarcely believe, because what they're saying is that EU nationals should be subject to the same rules as migrants from the rest of the world after free movement ceases to apply to the United Kingdom. Wow. Because I've been saying that for 20 years. I've been saying for 20 years, why do we have a discriminatory migration policy that says if you're an unskilled migrant from Bulgaria, that's absolutely great, Because you can come in unlimited numbers, but oh, if you're a if you're an engineer from India or a doctor from New Zealand, we're going to actually make it much tougher for you to get to Britain. It's always struck me as being crazy. Always struck me that we should actually have a non-discriminatory migration policy. I fought for that, and I've argued for that, and this report says it, and it goes on and says other things, uh, which I was surprised. In fact, the MAC added that it found some evidence suggesting lower-skilled workers had faced a negative impact. Yes, I've been arguing that for year after year after year to be told by the entire array of the political class that I was wrong. Now, that's not to say... That I agree with every finding in this report. I mean, they say they don't believe migration's had a negative effect upon the health service. Um, well, <laughs> all I can tell you is our population's increased by six and a half million since 2001. You can work it out for yourself whether there's more pressure on the health service or not. But what's interesting to me is the language. The centre of gravity of debate around migration has changed in this report. I welcome it. In fact, I would say. Actually, in many ways, it is music to my ears. Now, whether this will actually be applied by the British government and whether there are some details in the small print that mean it may work out differently, I'm going to reveal over the course of the next hour. But to begin with, folks, I want to ask you, do you think that it's right that this is the way forward not to discriminate not to give any preferential treatment to EU citizens against those that come for the rest of the world. What do you think? And if you think, no, come on, we're going to have to give special treatment to the EU because they are our next-door neighbours, then call me on 0345 6060 973. Or maybe you think, do you know what? This sounds great, because it sounds like it'll be a fair, sensible system. Then text 284850. Or maybe, like me, you think these may be fine words, but in reality particularly with Theresa May as Prime Minister, none of it is actually going to happen, then please tweet using the hashtag Farage and LBC at LBC, and of course, watch us on Facebook and comment there too, as you always do. Let's get straight in to your opinions on the MAC report this morning that says that once free movement has ended, EU citizens should have no preferential rights and that the United Kingdom should move its migration policy towards higher-skilled workers. It sounds very sensible to me. I wonder what Darren, a new caller from Woking, makes of that. Good evening. Good evening, Nigel. Good to speak to you. First time I ever have... Um... Thank you for all you've done for uh, Brexit and, and the country. Well, that's, uh, ve line, that's very sweet of you, Darren. It's not over yet. I suspect there may be one or I two agree. more one or two more hurdles to cross. But yeah. well, I'm I pleased you're back on board with Leave means Leave, even if it was a little late, maybe. But that's a different discussion. Oh, do you know what? You get criticised in life for going too early. You get criticised in life for going too late. But I'm going to be out there over the course of the next few weeks, trying, trying, to get Brexit voters reinvigorated and to get them to talk to their MPs, whether they're yeah. Labour or Conservative, and to say, look, we are not morons, we know what we voted for, don't betray us. But we'll come back to that over the course of the next few days. Darren, on the face of it, these headlines of this report, does it make sense? Absolutely. Um, I, for as long as I'm mid-thirties, for as long as I've been politically engaged, which is from a very young age, quite sad... Um, <laughs> I have been, I've been a massive pro-EU support, supporter, and was a pro-supporter of mass immigration until the um, referendum was called. Started to try and educate myself as much as possible, keep an open mind, and ultimately the view that um, Brexit is the right thing. And the reason being, one of the main reasons when it comes down to immigration, which was the main factor, that mass migration across Europe stifles our ability as a country to be able to allow people from across the globe yep. to come and enrich our country and enrich our cultures. And what it does is it, it actually forces, because we have conservative governments that say we want to get migration down into the tens of thousands and we end up with these false misnomers of immigration policy where we can't take international students, where we can't take doctors from India, where we can't take businessmen from America or China Australia. And This is absolutely what the result of Brexit is all about to me. It's about us opening the doors, looking globally, not insular, within 27 nation states. It's about starting to build our country for the future and breaking away from a trading block that is significantly declining year on year. And ultimately, the emerging market to the you know, the, the rest of the Western world is where we need to be. And I, I truly believe this is the first step of that. Darren, you're a true convert to the Brexit cause. Yeah, I am. I, um, I was a massive. I, I, I was the. I was the guy that used to defend mass immigration, defended the EU, defended the programme, defended the socialist nature of spreading the wealth across the Europe. At the end of the day, if you're one of the richer nations, it can only result in one thing, and that's that you're going to end up one of the poorer. You know, you're going to net contributions are going to be greater than what you get back. Okay. And the more, the more and more I looked into it, on balance, I took the view that I wanted to leave. And more importantly, I still keep an open mind and nothing has been said to me, the most difficult issue is the Irish border, and nothing has ever been said to me that makes me believe that I made the wrong decision. Not even Vince Cable today in his leader's speech. Vince Cable, I, you know, I, look, I, I don't agree with the second vote, um, but look at what the idea is here. And anyone listening that can't see this, right? It, what, what we're suggesting with the people's vote is that we allow allow a government to completely mismanage a democratic will, the biggest democratic...